civil Rádió 98.00-án és interneten. Na, no, Tibor van a vonalban. Jó reggelt kívánok. Um, ön hogy bírta, vagy hogy bírja a politikai területen elvesz, eh, eh, eh, valók vez, verességet, vagy veszteséget, Amikor alul marad? Viszonylag jól bírom. Vagy nem, nem, nem, nem, nincs összehasonlítás alapul. Az elégi tapasztalataim alapján Viszonylag hamar talpat tudok állni, 2006-ban egy egyéni választókerületi verességgel kezdtem a, a politikai pályámat, fogalmazzunk így, hiszen akkor West indultam egyéni választókerületben, Pár Béla volt a szocialista ellenfelem, aki hivatalban lévő képviselő volt, és, és ő megvert, 2006-ban ott szocialista győzelem született abban a választókerületben. Ön emlékszik még a Fidesz 2002-es vereségér? Persze. Nincs Fidesz, aki ne emlékezne rá, szerintem. És annak tényleg ilyen távolba mutató következményei vannak? Igen. Igen. Abszolút. És az mi? Az. Hát kinek, kinek mi? Tehát hát én most önnál beszélgetek. Bizonyos különböző. Szerintem a... Számunk, ami egy közös élmény volt, vagy közös tapasztalat volt talán mindenki számára, az, hogy mindaddig mindenki úgy gondolta, hogy a legjobb kampány a jó kormányzati politika, vagy a legjobb kampány téma a jó kormányzati politika, és többé-kevésbé voltak vitapontok, de abban azért mindenki mindenki egyetértett, hogy a 98-2002 közötti, Orbán kormány jó munkát végzett, és azt hittük, hogy a, a kormányzati politika önmagában olyan támogatottságot fog generálni, amivel meg lehet nyerni a választást. És az egyik nagy tanulsága az volt, hogy nem elég a jó kormányzati politika, sőt az esetben, mint az is előfordul, azért nem is olyan fontos a jó kormányzati politika, mint hogy ezt a 2006-os kampányban e, láthattuk, hanem, hanem a a, a kampány az egy más műfaj, mint a kormányzati politika. Tehát most is látszik, ennek egy csak a, a, a hosszú távon és érvényesülő következményei közül egyet hademeljeti. A másik ilyen volt 2002-ben az, a, ami elindította, amit úgy hívunk mi, hogy a bővülés, tehát amely a Fidesz <tos> nagy pártát tette, szervezetileg is nagy pártát tette. Például. Mi Nem volt a tanulsága? Volt. A, a veresének. Uh -huh. Hát az, hogy az, hogy, nem, nem lehet, szerintem az egyik ilyen tanulsága az többek között most látható a mostani kampánykommunikációban is, hogy sokkal egyszerűbben, sokkal leegyszerűsítettebben kell egy kampányban üzeneteket közvetíteni. Csak hadd fel, hogy mi volt a 2002-es MSZP kampány szlogenje, egyik szlogenje, több szlogenje is volt a jóléti rendszerváltás mellett, a másik volt a több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak. És hát nagyjából most ezen az egyszerűsítési szinten dübörög a magyar választási kampány. 2006? 2006-nak mi volt a tanulsága? 2006 mi nem sikerült? Én szerintem azért nem sikerült, mert, mert nem Túlságosan erős volt a, ez a bizonyos rosszabbul élő mint négy éve kampánya, még emlékeznek rá a hallgatók, ráadásul ez így kijelentő módban szerintem túl direkt volt, és a választópolgárok úgy érezték, hogy rá akarjuk erőltetni a véleményünket. Nem a saját véleményükre ismertek rá, hanem úgy érezték, hogy a Fidesz rá akarja erőltetni a véleményét a választópolgárokra, és túl sokáig volt kizárólagosan ez a téma. Negatív téma, ha úgy tetszik, és emellett nem tudtunk egy olyan pozitív jövőképet felrajzolni, ami, amivel azonosultak volna a választópolgárok. Ellentétben az MSZP-vel, amelyik pedig akkor egy kifejezetten pozitív ezzel a új magyarul, nem is tudom, mi volt egészen pontosan, akkor a meghatározásuk azzal a képnel kampányoltak. Olaszországban mivel kampányolnak látja? Látom, többé-kevésbé, sok mindennel. Hát olaszországon annyi minden halmozol fel az elmúlt tíz év alatt a megoldandó problémák közül, hogy ki, ki, mivel, mivel. A, a migráns problémától kezdve a, a belső szerkezeti reformokig mindenki, mindenki mással kampányol, és hát nem is, nem, nem találkoztam olyan emberrel, aki úgy gondolná, hogy a március ki másfős-harmadik ugye most igen, választások valódi politikai döntést is hoznának majd az, az olaszban a Tehát nekünk gondoljuk, hogy vagy nagy koalíció lesz, vagy valamilyen ingatag és instabil koalíció, senki sem vár megoldást igazából a választástól. Egy újabb ország, ahol, ahol nem fognak megoldani a politikai problémák az Európai Unión belül. 2010-ben a kétharmadnak így utólag, akkor is, de így utólag a jelentősége, Navras és Tiborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése, az tízes tízes volt. Tízes tízes volt, igen. A kérdés, a, kérdés, a kérdés csak annak a kétharmadnak a kérdése az volt, hogy, hogy az valójában, tehát ugye azt is akkoriban el is mondtuk sokszor, hogy ez a kétharmad, és egy percig sem gondoltuk, hogy ez a kétharmad ez a Fidesz tökéletességének az eredménye. Úgy gondoltuk, hogy ebben a kétharmadban óriási szerepet játszott Gyurcsány Ferenc saját pártját leromboló politikai stratégiája. Igen. Nyilván nem szándékosan rombolta le, de, de lerombolta. Én, és én úgy gondolom, hogy az egy olyan rendkívüli pillanat volt, ami, ami azért ezért is volt olyan szokatlan nyugat-európában, ezért is figyelték gyanakással, mert egy demokráciában azért az nagyon ritka hogy egy párt kétharmados többséget tud szerezni a választáson. Tehát én úgy gondolom, ez egy, az egy kivételes pillanat volt. Függetlenül attól, hogy 2014-ben is kétharmada lett a Fidesznek, de mégis úgy gondolom, hogy 2010-es kétharmad az egy kivételes pillanata volt a magyar demokráciának. Nem normatív értelemben, tehát nem kivételesen nagyszerű pillanata, hanem az üzenszerűség. De, de nagyon kétharmad. jól beszél, egészen kiválóan beszél, hiszen egyébként normatív pillanatává, pontosabban mondva normatív folyamatává is vált a kétharmad. Igen, de ez egy teljesen érthető egy, egy politikai hatalmat szerzett pár részéről, hogy, hogy megpróbálja a saját győzelmét érzelmileg is nemessé, vagy sokak számára átélhetővé tenni, azt hiszem. Nem? De Te a mértéktartás, ez egy fontos dolog, amiközben ha visszakérdés, hogy mit, nevel, mit nevez fial a mértéktartásnak, akkor arra azt tudom mondani, hogy amire otthon azt mondták, hogy Navracs is ne egyél többet, mint amennyire éhes vagy. Igen. Ami így van. Arányosság, mértéktartás nagyon fontos értéket. A Azt kérdezem öntől, hogy uh, az új választójogi törvény, amely 2010 után született cél volt, vagy eszköz? Vagy mi volt az? Hát igen. Tehát az a baj, hogy mi mindig úgy ragadunk ki politikai eseményeket, mintha azok ilyen derültékből zuhantak volna közénk, holott én emlékszem, hogy például az új választási törvényt megelőzően szinte minden politikai párt egyetértett abban, hogy változtatni kell a választási törvényen. Egyrészt óriási volt a választókerületek közötti arány. Igen, erre emlékszem. Másrészt sokan vitat. Ugye annak idején Gyurcsámi Ferenc többször tetti javaslatot arra, hogy egy teljesen arányos választási rendszert vezessenek be, vagy vezessünk. az egyforduló, a győztes kompenzáció és megadni további részlet fontos és kevésbé fontos részlet, az már nem feltétlen volt mindenkinek az ötlete. Igen, de ez, ez egy ugyanúgy elfogadott, mondja a német választási rendszer, például ilyen. Tehát egy abszolút legitim és elfogadott dolog. Én is ennek a híve vagyok egyébként, meg kell, hogy mondjam. A, szerintem a listás választási rendszerek egy ennél, ennek is vannak hátrányai nyilvánvalóan, amiről állandóan lehet vitatkozni. Tökéletes választási rendszert senki nem talált ki. A tisztán arányos választási rendszerek, ami pártistán alapul, egy sokkal veszélyesebb tendenciát ébresztenek föl nevezetesen az tudja igazán elitizálni a politikai, a politikai osztályt. Tehát az az, amikor a választópolgárok szándékaitól teljesen el tud szakadni egyébként egy lista összetétele, hiszen a pártelnökséggyűléseken határozzák meg, még a teljesítmény kényszer is sokkal kisebb, hiszen nincs egyéni választókerület. A képviselőnek nem kell naponta a választópolgárok közé menni és megvédeni a saját álláspontját, vagy küzdeni azért, tehát én szerintem az egyéni választókerületi rendszeren alapuló választ, az én ízlésem szerint sokkal jobb, mint a listás arányos választási rendszer. Az, amit a Fideszben a kétszerre két kétharmad okozott, azt látja? Itt most nyilván gondol valamire, amit nem Nem, nagyon, nagyon jól beszél. Nem, nem, nem, tehát az, az egészet. Tehát amikor... Látom, persze. Na, én inkább azt látom, hogy egy kormányzati pozíció egy párt belső kultúrájában és mechanizmusaiban milyen változások... Erről beszélek, elő. kizárólag erről beszélek most. Igen. Tehát én, én ezt, hogy mondjam, szocializáció szempontjából közelíteném meg a dolgot. Akkor persze nagyon könnyű lenne az, hogy hybris, meg a hatalombűvőlete, meg nem tudom. Én azt látom, hogy a Fidesz, amely alapvetően egy ellenzéki szocializációjú kultúrával rendelkező párt volt, uh -huh. tehát ez ugye uh -huh. létrejött, ahogyan most Orbán Viktor is mondta az országértékelőjében, több időt töltött ellenzékben, uh -huh. mint kormányon. Ebből adódóan az én alapélményeim is a Fidesz belső kultúrájához úgy kötődnek, mint egy összetartó, szorosan együtt dolgozó, szolidáris párt, amely éppen mivel ellenzékben van, ezért pontosan tudja, hogy nem beszélhet ki, és főleg nem beszélünk egymás ellen a nyilvánosságban, mert akkor azt a, a kormány oldal kihasználja habozás nélkül. Az utóbbi időben éppen a kormányzati pozícióból adódóan ez a kultúra megváltozóban van a Fideszben. Ezt a változást hozták egyrészt magukkal, azok a polgármesterek, akiknek, akiknek személyes élménye már több éven keresztül az volt, hogy hatalmon vannak, vagyis az ellenzékiség nem volt annyira meghatározó számukra, mint azoknak a parlamenti képviselőknek a számára, akik ellenzékű sorokban politizáltak. Másrészt pedig ma már felnövetőben van egy olyan új generáció, egyértelműen, amely, amely generációnak a tagjai már a kormányzati pozícióba születtek vele fogalmazunk így. Tehát azok a Fiatal emberek, akik minisztériumokban, vagy a párt különböző fokozatain, vagy éppen önkormányzatokban politizálnak, és ők és a politikai karrierük során nem tapasztalták a már és még az ellenzéki létet. Jó, azért az ellenzéki létet ebben a formában így önálló fiókként, mint a fiók nem kezelném, mert azért az élet számtalan dolga nem annak a függvényében alakul ki, hogy valaki ellenzékben vagy kormánypárton éli az életét. Hmm, ebben igaza van, de... Tehát létezik egy kultúra, ami valahol ott a határvonalon működik, és a szakmával kapcsolatos, már amennyire a politika szakma. Nyilván, nyilván, de én a pártom belüli viszonyokról, vagy a pártom belüli kultúráról beszélek. Ma a pártom belül nincs meg az a szintű erős szolidaritási kötelék, ami volt, vagy ami volt az ellenzéki időszakban. És ezt most nem sajnálom, jaj, de jó, alapon, ezt tényleírásnak szánom. Én úgy gondolom, hogy ennyi változást látok a, a kétszer-kétharmadban időszaka alatt történt változások közül és látja ennek a következményeit is? Hát, innentől már vérmérsék lehet látni a következményeket. Én erről szoktam is beszélni. A párt fogalmazók, úgyhogy irányításában résztvevő barátaimmal, ismerőseimmel el szoktam mondani, hogy én ezt úgy látom. Én alapszmálynak általában azt tartom, hogy akkor beszélek, ha kérdeznek. <gül> Néha véleményt, nem akarom ráerőltetni a véleményemet másokkal. Ez egy olyan pont, amit éppen mivel stratégiai jelentőségűnek érzek, ezért ezt, ezt el szoktam mondani másoknak is. Általában egyetértenek vele, de sok következményét nem látok ennek az egyetértésnek. Önmagában az a tény, hogy én itt ülök, ha az a cél, hogy azért jó ez, hogy ne üljön itt más, azt ugye mind a ketten úgy gondolnánk, hogy hát azért az önmagában még kevés. Hát, ez egy sovány érve. Ez egy hasonló Hasonlít, Talán önöknek is volt annak idején a Jogi-karon szemináriumon egy ilyen klasszikus, példájuk, hogy az ember ül egy van, és ez csak azt teszi észre, hogy ő egy korrupciós lánc tagja. És, és hogy akkor mi a helyes válasz? mi erről nagyon sokat vitatkoztunk annak idején, ott maradni és megpróbálni lassítani, vagy lehetetlené tenni a korrupciós lánc működését, vagy morális felháborodásban felmondani, ezzel viszont megkockáztatva azt, hogy egy nálam a korrupciós láncot sokkal hatékonyabban működtető ember ülve a helyemben. Egy kicsit ez hasonló dilemma ez, hogyha én ülök ott legalább nem más ülott, hogy de ez egy sovány érvé, én Igen. csak egy nagyon nehezen elvettető. Tök jó kitöltött majd... ezt a párnátóllal, én erre nem gondoltam, tehát én ezt egyszerűbben fogalmaztam meg. Um, az én apám egy olyan orvos volt, aki rengeteg konfliktust vállalt, de egy dolog miatt szerették a betegei, és volt tisztelete, és ezt nem nehéz kitalálni, szerette gyógyítani az embereket ráadásul viszonylag jó hatékonysággal tette, olvasta a tudományt, képes volt önkritikát gyakorolni, nem ment neki könnyen, de um, magukat, a betegségeket az életkorának már ilyen hajlott kora felé nagyobb mértékben szerette leküzdeni, mint amilyen mértékben tisztelte a betegséget hordozókat. Igen. Um, ezt annak idején ő frappánsabban fejezte ki, de most ez a mondás nem jut a szembe, az pedig apámat vagy szó szerint, vagy, vagy nem. E és ennek a tisztelete engem végigvezérelt az életemben akkor is, amikor jól csináltam a dolgaimat, és akkor is, amikor rosszul, és megmertem fogalmazni a kritikámat akkor, amikor azt láttam a környezetemben, nem feltétlen a munkai környezetemben, hanem máshol, hogy ez a tevékenység, Ragyogóan működik, de nem annak a célnak a mentén, amire eredetleg létrejött. Jó? De. de ezt is ismeri, ezt a, ezt a. Igen, igen, igen, igen. igen. Um... Ja, van a vicc, amikor a Kóna azt kérdezi a Grüntől, hogy miért van üvegből a botod megvan? Nem, nem ismerem. És a válasz úszol azért, mert ha elejten nem kell érte lehajolni. És eh, ahogy az ember gerince is messzesedik, és egyre merevebbé válik, eh, mindig gyanúperrel nézem azokat a hatalmi struktúrákat, amelyek az idővel így meszesednek. totál lényegtelen, hogy azt mely párt képezi egyébként, mint gerincet. Igen. És én a helyi estén, és az azt követő 24-48 órában beleértve a magánbeszélgetéseket, amiket természetesen nem adok ki, azt érzékelem, hogy ez a relatíve messzes gerinc, tehát még egyszer mondom, nem messzes gerinc, rosszul bírta ezt az ütést, miközben ezt az ütést lehetett volna jobban is bírni. Engem nem is a Húdezővárhelyi húdnözővárhely, helyi győzelem vagy vereség foglalkoztat, megmondom önnek őszinten, hanem annak az emberi szakmai, de inkább emberi következményei, amit látok. Igen, mire gondol pontosan? Ahogy reagálnak rá. De miért Lázár János szerintem egészen kiválóan reagált rá. Tehát, egy Lázár János, jános vasárnap este olyan volt, és még egyszer mondom, nekem többlet információim is vannak, ezeket nem adhatom ki, eh, amelyben olyan benyomás keltett, mint egy ökölvívó, akit megütöttek. Igen, de hát ez előfordul, ez egy intenzív kampány. Nyilván ő, ő azért kampányolt, hogy győzzenek. Hát ő nem elvárható egy politikustól. Hogy örüljön annak, hogy veszített. De abszolút elegánsan viselte a, a vereséget. Hegedű Zoltán is, amennyire én láttam. Ez pedig aztán őról volt szó, saját személyéről. Én azt sem értettem, őnek... értettem, hogy ott miért jelentek meg ketten. Hát, de hogyha meg nem jelentek volna nektek akkor mindenki az vele volna elfogadva, hogy hol van a másik. Nem, nem, nem. Egy de, lehet, de, hogy sokkal de, de egy, de én biztos. Akkor Biztos, hogy, nem. hogy az hogy hol volt Lázár János a vereségészakájában. Akkor meg azt kérdezték, hogy hol volt Lázár János a, és a kamera, amikor leadta a voksát. Tehát, uh, akkor meg az ember de le... azért mondom, hogy mindenre belekötnek, de hát akkor meg teljesen biztos. De, de, nem... de, de én jól látom a... azt, hogy akkor ezt egészen ellenkező, tehát különbözőképpen látjuk azt, hogy a Hudenze Básár e, e, márkizai márkiza győzelemben. De nem adekvát módon, hanem azon túl reagált a Fidesz. Most másról beszélünk. Mert a tegnap, mi beszélünk egyrészt a vasárnap estéről, hogy ott Lázár János és Hegyedű Zoltán hogyan kezelték a vereséget, másrészt pedig, hogy a Fidesz, mint párt országosan adekvát vagy nem adekvát módon reagált. Az elsőre szerintem ők teljesen jól. Jól kezelték a vereséget a Szabadíjakon. De nekem az kifejezetten szimpatikus volt, hogy Lázár János ott volt Zoltán mellett, a személyes szimpátiájáról és támogatásáról biztosította a vesztes jelöltet, és szerintem tel egy teljesen korrekt és jó sajtótájékoztatót tartott. Rossz kedvű volt, hát persze rossz kedvű, de ki, ki jó kedvű? Nem, a, tehát amikor az Elihoz kapcsán arról volt, hogy turjanak fel minden iratot, abban benne volt annak az embernek a reakciója, aki azt mondta, hogy. Jó, hát. Biztos fáradt volt, ideges volt, csalódott volt, és a többi, de azért senki sem kifogásolhatja az, az ő. Nem az volt, mint Gyurcsány Ferenc, amikor nem volt hajlandó gratulálni a választási győztés. Úgy nem akarom nem. ezeket összehasonlítani. Én igaz, Jó, van, csak azért mondom, de, de nem, de, mert az egy, kifogásolható, az egy kifogásolható. Nem, nem, nem. Sem ezt, az, egy... De e, Lázár ebből a szempontból egy talpigúri ember volt. Persze, hogy azt mondta, hogy hát 20 év munkája van azért mégis abban a városban, meg abban a polgármestersében. Annyi keserűség, hogy egy mondatot megengedjen magának, annyi belefér szerintem, nem? Az, az országos Fidesz hogyan? Azt, azt meg nem tudom, hogy, mert ugye akkor egymás követően jöttek a hírek, hogy egyrészt, hogy át, akkor ez mégsem, mégsem máshogy kell csinálni, írták az újságírók, majd kiderült, hogy... Hát az, sőt, az újságírónak Fidesz látszó az újságírók, mert azért Magyarországon Jó, újságíró viszonylag kevés van propagandista igen? több van. Igen, ezt nem kommentálom, ezt a megjegyzést, igen. Tehát, az egy másik kérdés szerintem ehhez képest, és az meg már nyilván úgy van, hogy a kampány szabadít fogalmazni, a csőben van, tehát ott most már sokat, sokat módosítani az irányon, meg a témákon, meg ezeken nem lehet. Szerintem az alaptémákon módosítani már nem lehet. Gazdagítani lehetne a kampány tematikáját, vagy a, a meggyőző, választókat meggyőző érvek skáláját. Én mindig is ennek a híve voltam, ezt ön pontosan tudja, hiszen ön tudja. Együtt követtük végig ezt az időszakot. De hát ez, ez onnantól ez a csapatnak a döntése, hogy most gazdagodik-e ez az érve vagy nem gazdagodik maga az Unió, vagy az Uniónak különböző hivatalos emberei milyen minőségben szólnak meg Elios ügyben, ha megszólalnak? Tehát amikor például van itt egy Ingeborg gresszle nevezeti úr, aki azt hiszem inkább hölgy lehet. Igen. És ha a vezeték nevét rosszul mondtam, akkor elnézést, és azt mondja, azt szeretném a valódi rendőrségi nyomozás folyna a miniszterelnök veivel kapcsolatos ügyben, akkor az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának. Elnöke milyen minőségében szólal meg? Hát pont olyan minőségben, mint hogy, mint egy magyarországi Képviselő mond egy véleményt bármely politikai vitában. Tehát ez megint nagyon fontos külön választani minket, tehát az Európai Bizottságot, hogyha egy biztos mondaná ezt, annak, annak azért, azért lenne a sima politikai véleménytől eltérően egy fokkal komolyabb hangsúlya, mert a biztosok, mind az Európai Bizottság egészének a véleményét kell, hogy, hogy tolmácsolják, illetve képviseljék, tehát akkor föl lehetne tenni azt a kérdést, hogy valóban ez a bizottság véleménye is? Az egy, az egy komolyabb kérdés. Azt az Európai Parlament egyik képviselője legyen szó, akár a költséget és jelenlőző bizottság elnökérő ezt mondja, az nem több, mint egy politikai vélemény. Most elmegyek egy kicsit éjszakra, aztán visszajövök. Jó. Mi szól ahhoz, ami Szlovákiában zajlik? Hú, hát, euh, é, hát az, az nagyon kemény. Ugye? És nem, nem az első fogalmazunk, így, felhabzása euh, hasonló karakterű történeteknek, hiszen talán a hallgatók is emlékeztetnek rá, hogy egy korábbi választási kampányban már volt az úgynevezett gorillai. Igen. Euh, és, és ez ilyen, többször felkavarodik ez egy kicsit egy kicsit mindig módosult külsővel, de a, de a mélyén gyakorlatilag azonos tartalommal. És ez, ahogyan annak katonabéra Katonabéla fogalmazta, hogy az alvilág és a politika között meg történt a híd, híd verés, ha jól emlékszem, nem végszik rá. Valamire emlékszem, de ahogy ez most apukámat nem tudtam szó szóval szerint idézni, őt se tudnám. Még. valami ilyeség volt, tehát ez, ez mindig jön, a, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas, meg kell hogy minden tiszteleten Marek Magyarics volt kulturális aki akivel ebből az oda munkakapcsolatban is voltam, és, és aki úgy gondolta, hogy mivel egy újságíróról volt szó, mivel a média hozzátartozik, ezért politikai felelősséget vállal a gyilkosságért, még ha az ő neve egyáltalán nem is vetődött fel, még csak áttételesen sem az egész ügyben. De hogy én Ezt, olvasom, ennek most már ilyen szlovákián túlmutató irányai is vannak. Igen, ha az olaszára gondol. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, Én csak őszintén remélem, hogy Magyarország így nem fog elérni. Mert hát, hogy uniós forrásokat mafia módszerrel nem magyarok, hanem más uniós ország igazi mafiája nyúlja le, azért az... Hát akkor, akkor álljunk meg egy pillanatra, csak hogy gazdagítsuk a, a, a tájat, a tájképet, hogy a látképettem, most tudom, mindegy. Hajre. A cseh miniszterelnök konkrétan büntetőeljárás alatt áll most. Igen. Szintén egy Olaf Igen. ügyből származó, szintén Európai Uniós forrás. Beleértve, hogy a köztársasági elnök száz százalékig kiáll mellett, és azt mondja, hogy Igen. Igen, az őt fogja megbízni kormányalakítással. Igen. Igen, de ennek ellenére a cseh parlamenttel függesztette az immunitását, a mentemi jogát és ugye akkor most egy büntetőeljárás alatt áll. Ő mint a, a... unió, ő, mint potenciális olaf, hogyan viszonyul-e a jelenségekhez? Azon kívül, hogy nincs ha dolga Ha akkor, akkor nem, nem, mint potenciális olaf viszonyulnék hozzám, mert az olaf Ha nem, mint fügyet, potenciális nem, uniós ember, úgy mint, értettem. Nem, mint, mint egy... Mint egy mert itt lehet megérteni azt, uh, hogy, hogy egy holland, egy svéd, vagy egy finn adófizetőpolgár, akik nettó befizetői az uniós költségvetésnek, tehát, tehát ők befizetnek, de kevesebbet kapnak visszaért vissza a befizetéseiket, mint amennyit befizetnek. Ők ö, fogalmazunk is, hogy miért vannak kiakadva, Igen. A, és miért mondják azt, hogy már pedig valamilyen feltételrendszerhez rendszerhez kell kötni, az Európai Uniós források uh, folyosítására. Azt kérdezem Öntől, hogy ezeknek a finneknek, hollandoknak lesz-e egyszer a szavuknak valamilyen következménye? Hát nagyon úgy néz ki, hogy most lesz. Most, ugye most készítjük elő a 2020 utáni több éves pénzügyi keretet, ez egy 7 éves uh -huh. költségvetés tulajdonképpen. Fékek is egyenség, első fékek lesznek beleépítve? Igen, igen. Most nagyon úgy néz ki. Ugye ez, ez, ennek az elfogadása az ünéz, hogy a bizottság És ha én mint Orbán Viktor van, azt fogom mondani, hogy eddig nem volt erről szó tibor, most ezeket miért csináljátok, biztos rám haragudtok, akkor közben én nem csináltam semmit. Hát ez, ez, a zajlik, ez a vita zajlik, most. Ez a vita És megvannak az eszközei, kedves tibor. Már kiknek? A befizetőknek? Nem, igen, igen, igen, igen. igen hogy hogyne, igen, igen, hogy? Igen, ne? hogy, igen, ne? hogy igen. Ne? Hát egész egyszerűen annyit tudnak csinálni, ugye a tanácsnak és a parlamentnek együttesen kell elfogadnia ezt a pénzügyi keresztelőt. A tanács nem fogadja el a bizottság által elő, előkészített... És akkor ágálhatnak keresztül. a tagállamok, ahogy akarnak? Hát a, a, a kapó tagállamok. Úgy, úgy, Igen, úgy. Igen, úgy. ágálhatnak, ahogy akarnak, a befizetők azt mondják, hogy ők már pedig addig nem fizetnek be. Mennyire hangosak amelyik. a befizetők? Hát elég hangosak, elég hangosak. Nem tett jót nem... a történetnek ez a szlovák eset? Nem, nem, nem, nem. nem. Beléd, nincs is még vége. Egyetlenem egyetlen, csak És azt a... árulja el nekem, drága is úr, e, e tekintetben azért nem mondja azt, hogy nincs kizofré helyzetben. De én sosem, tehát ezt sosem tagadtam. Én nem tagadtam már életemben, de ezt sosem tagadtam. Az én pozíció... Ő egyszerűen nettó befizető, meg nem nettó befizető, miközben az, az eszére kell van... hallgatni, meg van egy szíve is magának. Így van. Ez egy pozíció, szerintem a bizottságon belül is a legegyedibb pozíció. Tehát nem hiszem, hogy a biztosok, általában a biztosok ugye kényes helyzetben van, amit lavírozniuk kell, az a közösségi érdeket kell képviselnünk, de közben persze mindenkinek van egy kedvenc tagállama, ahonnan jön, és azt is próbálja valahogy becsempészni, de az enyém még ezen belül még rendelkezik legalább egy csavarral. Vannak előnyei, hátrányai ennek a brüsszeli létnek? Ez így van, ez így van, de hát mind, de hogyha az ember úgy fogja fel, akkor mindenből lehet tanulni. Abszolút, én önt így ismerem, csak... Igen. És hát akkor végül, hogy hazatérjünk, tehát azért az tök jó, hogy két szavából ma már, ugye ilyen, ilyen rövid hír még nem is volt ez a naúgyé, tehát ez már ilyen Orbán-Viktori magaslat, ő szokott ilyeneket mondani, azt hát jó napot, és most itt van a Navracsics a naúgyéval. Tehát én erre úgy nézek, komolyan mondom, tehát amikor most visszatérünk oda, honnan indulunk Hát ez egész egyszerűen tényleg, amikor én olvastam a hétfőkeddi reakciókat, ahol, ahol sokan elmondták, hogy amit elmondtak, akkor valóban ez az érzésem volt, hogy azok az emberek, akik egyébként magánbeszélgetésekben, üzengetésekben nekem is többek között üzentek, hogy hogy kell keménynek lenni, és hogy kell ezt csinálni, és, és most ráébrednek arra, hogy, hogy esetleg ez túl sok volt, túl egyszerű volt, nem így kellett volna, akkor nekem tényleg ez utolsók csak, eszembe, Jó, csak közben rá. ők de helyre, ők de köz közben csütörtökre azért visszaálltak, mint a kejfejancsi. Igen, igen. És hát hát most mondhatja az, hogy megint nem adna ugye. Öm, szerintem az az egyszeri felismerés is fontos volt, még hogyha utána el is temetik. Azt de, a, a navracsisnak két énje van, a ugye és a hazáruló, ez a kettő. É, hát Pedig, az az viszont, köz... így... Pedig én a Navracsicsot úgy ismerem, hogy ő középen szeretne lenni, Ez... se na ugye, se hazáruló. Na de ezért ő itt két oldalról, nem? Hát aki középen van, az két oldalról is nem... a ilyen érzem, hogy hát nem zavar. Én szép én én amilyen klásabb. Igen. <laughs> Ahogy a Naima mondta annak idején, én szép kis triumvirátus vagyok, mikedtem. <laughs> Igen. <laughs> de milyen érzés az, amikor megint megszűnik a na ugye? Vagy ez az életünk? Nem voltak illúzióim, tehát én nem gondoltam azt, nem gondoltam egy percük sem gondoltam azt, hogy radikális változás történik egy hónappal a választások előtt a kampánystratégiában. Nem is nagyon történet, józan észre bele gondoltam. ön a jelentőségét a felismerésnek. Tehát azért nem állunk nagyon messze a vasárnap estétől, amit másféleképpen látunk, de a nem vasárnap este, amit azt követte, abban önnek is volt egy ilyen naugye effektje. Amiben a na igen. ugye hogy egyébként nem azt fejezi ki, amit ön gondol, hanem azt, hogy amit korábban mások mondtak, azzal kapcsolatban korábban is rendelkezhettek volna a na ugye védőpajzsal. Szerintem igen, én kezdet, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy engem, de nem lehet nem egyetérteni, sőt, egyszerűen nem zavar, hogy valaki nem éppen nem egyet. De tőlem azt nem lehet elvitatni, hogyha valaki megnézi a mondjuk a tíz évvel ezelőtti nyilatkozataim, valá, nyilván nem a konkrét tartalmát de a vonalát meg a mostanit is, akkor nálam kontinuitás van. Tudok olyan politikust, aki ez nem, ez, nem, ez, nem, ez nem állapítható meg. Tolat? Uh, Tessék? Tolat? Nem, nem tolatok, hanem itt a hó miatt. Ah, ilyen, de megyek egyébként, kocogok. Tesz. Uh, és a NA ugye, az, az nekem számomra is egy fontos visszaigazolás, amit én mondok, én abban hiszek. Még ha tévedek is, abban hiszek. És... és uh, amikor visszaigazolást kapok arra, mert ugye az embernek, a kedvenc viccem, ezt már önnek is bizonyára mondtam, sokszor az ember az autópályán megy, és hallgatja a rádiót és mondják, hogy ugye vigyázzat egy őrőt a forgalommal. szembe megy, és mondja, hogy mit egy ezer. Na most egy, az emberben ez benne.. Én azért szeretem ezt a viccet, mert egy nagyon erős ösztönét képiesíti az Jó. embernek. Figyelek elnőzést! Nevezetesen, én gondolok valamit, hogy az úgy jó, de amikor ez ezredik vélemény jön velem szemben, hogy de az nem jó, higgyem el, hogy én túl értelmiségi vagyok, túl puha vagyok, túl ez vagyok, túl az vagyok, akkor persze én is azon gondolkozom, hogy lehet, hogy én hiszek, olyan abban, amit gondolok, de ez már nem a jelen helyzetben. Okay, de ma de ugye pillanatok, ezek a visszaigazolások. Korábban saját magára is azt mondta, hogy nem értelmiségi beleértve ugye, hogy most kiderül, hogy az ENSZ lesz az új soros, de, de én most nem magamat definiáltam értelmiséget, de, mások mondják rám, de most hogy én túl pont, pont ezt akarom mondani, ilyen George Orwelli, csak hogy ilyen kellőképpen, ilyen filmszerű vége legyen a kettőnk beszélgetésének, aztán majd valószínűleg kihullok innen az észbeli képességemből, aminek a határára, a teljesítő képességem határára érkeztem. Azt el nekem, hogy sose volt olyan rémkép, hogy egyszer csak megjelenik egy Fidesz plakáton, mint soros és mint ensz. <gül> nem, nem, nem, gondoltam rá. Ennyire bízom azért a barátaimban, minden vita ellenére a Fideszre belül. <gül> nem, nem, erre nem gondoltam. De most, eszem, mondja. Nekem eszembe mert, jutott. Igen? Ja. Talán nem. Mennyire erősek azok a szövetségi kapcsolatok, amelyekkel ő rendelkezik? A részemről erősek. Azt én értem, hogy az ő rész. Hogy a másik részről mennyire erősek, ezt nem tudom, erről őket kell Ezek barátságok, vagy ezek szövetségek. Hát a politikában nagyon nehéz barátságról beszélni, a szónak a, a, a fogalmazók. Lassan kapszikus. én úgy látom, hogy a politikán kívül is, de ez már legyen az én gondom. Igen, igen, ebbe is igazol van. Igen, tehát a barátság definíció kérdése. Én finnyás vagyok barátság definícióban. Ezért azt mondom, hogy szövetségek alapvetően, de nyilván egy tágabb, megengedőbb értelmezéssel barátságnak is nevezhető. És van? Hogy? Van. Van-e politikus barátom. Mm -hmm. Hát uh, az hát. én fogalmaim szerint nagyon jó, nagyon kedves ismerőseim vannak, okay. de Tehát barát barát. Barát három Baráthárom van összesen az életemben. Ők nem politikusok. Két hét múlva nem leszünk, akkor 15-e, de a jövő héten leszünk. Igen, várom. Már én is nagyon várom, bár egyre gyorsabban mennek a hetek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Köszönöm, nást. kellemessét végét. Viszont. Násra. Navras és Tibort halottak. Most 2018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 Kejfe Jancsi, Civil Rádió 9800 és interneten. Sohajtottam. A helyzet az, hogy ritka szerencsés valaki vagyok, abból adódóan, hogy szerettem volna visszajönni és jelenteni az árbóckos amely tevékenység egy orientáció lett volna, az április 8 választásokat illetően, független attól, hogy amikor beültem az árvószkoságba, akkor még nem tudtam, hogy április 8-a vagy 15 -a, vagy hajadéka lesz, amikor ennek a folyamatnak vége lesz. Maga az orientálás az semmi más, én most ezt így gondolom, mint amikor az ember, mint egy orvos, aki elmondja, hogy most ez van, szerint ezt kéne tenni, aztán a beteg és a betegség vagy ennek megfelelően működnek, vagy sem. De nem szeretnék elveszni ebben a gondolatkörben, eddig követhető voltam? Igen. Én 61 éves vagyok, amiben rossz belegondolni, mert hogy ugye meg fogok halni. És azon gondolkodom, hogy a hátralévő részét az életemnek mivel töltsem, amiben benne vannak a szeretteim, amiben benne van a munkám, amintől emberré váltam. Ugye én a munkám révén álltam két lábra. És ennek megfelelően emlélem a világot, benne az, hogy mi dolgom van. Én az április 8-ai eredménynek nem örültem, én nem odaszavaztam, de egy tízes skálán tízesre vettem tudomásul, gratuláltam a győztesnek, beleértve önt. Nem írtam azt, hogy részvétem a vesztesnek, mert nem akartam jópofa lenni, és ezen a héten nem is voltam jópofa, mert nem gondoltam volna, hogy aznak kell lennem. Sajnálattal néztem, ahogy a vesztesek nem gratuláltak a győztesnek, arra való hivatkozással, hogy azok már korábban elvesztették az erkölcsi bizonyítványokat arra nézvést, hogyha győznek, akkor nekik győzt, győztesként gratulálni lehessen. Szánalmasnak láttam azt a tevékenységet, ami a választási csalással volt kapcsolatos, mert láttam azt, hogy voltak emberi tévedések, de ezt tendenciává tenni úgy, hogy abból választási csalást lehessen kiáltani, az fölösleges, és egész egyszerűen elgondolkodtam azon, hogy nekem április 8-a után mi a dolgom. Pont. Egészen véletlenül már azt követően, hogy kiderült, hogy a magyar nemzet és a Lánchidrádió jobb létre szenderül, még a hírtévén szemtanúja lehettem Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójának. Uh, amiben annyiban van jelentőség a magyar nemzetnek, illetőleg a Lánchid Rádiónak, hogy az íg egyet a világán senki nem közvetítette élőben. Ezt a Magyarország szempontjából tízes skálán tízesre fontos eseményt, sem a közszolgálat, sem uh, az EHO televízió, sem uh, az ATV, sem a TV2, se az RTL klub, akiktől egyébként elvileg ezt el lehetett volna várni. Nagyon fura volt nézni az osztályfőnököt ebben a nemzetközi sajtótájékoztatóban, mert én láttam a Real madridnak a játékosait, amikor örültek, amikor 11-est kapva Cristiano Ronaldo belőtte azt a gólt, amivel jutottak, és láttam azt a mérhetetlen bánatot, aminek következtében kiállították a Buffont. És azt is ha láttam, amikor elnézést kért a maga sajátos, mint a Ronaldo tőle, hiszen neki egyébként nem volt oka elnézést kérni. Az a nemzetközi sajtótájékoztató, amit én láttam, a miniszterelnök úr jó voltából, akit én idénként osztályfőnöknek szólítok, de ebben nincs benne a, szem, a szemtelenség, legalábbis szándék szerint nem. Abban az világlott ki számomra teljesen egyértelműen, hogy az április 8-ai győzelem az valójában csak egy lépés, vagy csak egy, egy mérföldkő itt abban, amit a miniszterelnök úr a hazájáról gondol benne rólam, és az, amit én végig elemeztem április 8-áig, az tovább fog folytatódni. Én április 8-án, illetve 9-én úgy futottam be a célba vesztesként, mint egy maratoni futó. Ha azt mondja nekem a Navracsics, aki az edzőm, hogy Fiala, kedden, ezt a mai napot neked adom, de kedden új maraton indul, akkor azt mondom, hogy hát, Tibor, megbolondultál, nem lehet 48 órán belül két maratont futni, én értem, hogy nem szabad abba hagyni, de ez nem fog menni, Ön pedig azt mondja nekem, mint az edzőm, hogy fiala, neked nincs más választásod, és én egyébként is szerettem volna egy rövid pihenőre menni, de most a rövid pihenőt se tudom, hogy azt követően hogyan térjek vissza, mert én megértettem a politika hatalomgyakorlásának a módját, magam részéről nem óhajtok a politika részévé válni, magam részéről a népnek egy olyan kiválasztott tagja vagyok a szó jó értelmében, és nem abban az értelemben, hogy beszélhetek arról, amit gondolok, de az a népnek csak egy részét illeti, a hatalom pedig lefeljebb azt mondja, hogy ez a fiala egész jól elemez bennünket, de nekünk nincs szükségünk a tudására, mert mi másféleképpen gondoljuk a hatalomgyakorlást. Az, ami ezen a nemzetközi sajtótájékoztatón volt, az egy tábornok beszéde volt a szomszédországoknak, a saját népének, én pedig nem vagyok katona. Ha azt kérdezi tőlem Navracsics, hogy mi a kérdés, akkor én komolyan mondom megfojtam mert nincs benne kérdés. Irédlem. Ezek, után, ezek után nem mered megkérdezni Nem van egy távfolytás folytás rádión keresztül. De nem fogom megfolytani kicsit irédlem, de nem azért, mert uniós biztos, az biztos nem szeretnék lenni. De hogy nem élít, annak vannak előnyei. Hát nézd, nem tudom, tehát igen, biztos. Uh... És azt sem tudom bátran állítani, csak ilyen sejtésszerűen állítani, hogy azért ezen az érzésen a másik oldal, a jobb oldal, vagy, vagy a másik oldal a emberek is átmentek 2002-ben és 2006-ban. Persze erre mindenki azt fogja mondani, hogy jó, de ez a harmadik sorrendben Elszenvedett vereség a baloldal számára, ráadásul kétharmados, de, de nem vagyok benne biztos, hogy ez minőségében más érzés, mint az, amikor... Ó, rendben van egy sok... dolg, ez nagyon fontos, amit mond. Én, amikor szavaztam, és ez az én teljesen uh, skizofrén állap, állapotom, én nem soroltam magam a baloldalhoz. Én azt mondtam, hogy Szerintem. ezt az autót, ami megy velem, én ezt szeretném sebességét tekintve, egy kicsit lefékezni, és más irányba fordítani. Én nem voltam baloldali, és nem voltam jobboldali. Én azt gondolom, hogy nekem azért van helyem, vagy azért volna helyem a közszolgálatban, mert ma kizárólag pártos módon ítélnek meg olyan dolgokat, amiket nem lehet. Egy centiméterre vagyunk, navra Csics úr, attól, hogy az időjárási jelentés jobboldali és baloldali legyen. Nem is biztos, hogy megvan még az egy centiméter. Én emlékszem arra, amikor egymással konkuráló időjárási jelentő cégek között. Hát nem is kimondottam, de rejtettem, ez alapján válogat. De én szeretnék politikai menedékjogot kérni. Ezt, én értem? De én értem, én ezt értem. Hát ezzel nem tudok mit mondani, tehát ez, ez most jelen pillanatban nem így van. De ez nem zárja ki hogy jövőben ne így legyen. Tehát, Adjon hogy a jövőben így legyen. Mit csinálj? Nem, nem vagyok én a hazabölcs, az de át Ferenc volt, és már. Midest De azt, hát, azt mi mondja, és jövete. egy kicsit érezhetem magamat, nem olyan nagyon rosszul, hogy amit elmeséltem. Ez nem volt elemzés, de leírásként elfogadja? Abszolút elfogadom, úgy tetszik, szimpatizálok is vele. Én úgy gondolom, hogy a politika egy nagyon fontos dolog, de nem a világon a legfontosabb dolog. Tehát mindig kell, hogy legyen az embernek az életéből egy szelet a kertművelésre, a szomszédokkal való beszélgetésre, függetlenül, hogy a szomszéd jobb vagy valóvali, a hentesnél való beszélgetésre, meg bélyeggyűjtésre, én nem tudom. Tehát amit, amit nem politikai alapon, és egyébként ez az, az azt hiszem más magyar polgároknak is, akik nem csak a politikában élik az életüket. Ugye nekem azért volt mindig is egy kicsikét más perspektívám, azt hiszem sok más hivatalos politikus, vagy hivatásos politikushoz képest, mert én végig, miközben a magyar politikában a hivatásos politikusként részt vettem, legyen szó akár frakcióvezetőről, akár miniszterről, miniszteri pozícióról, én mellette mindig éltem az egyetemi életemet is. Tehát napi rutinszerűen találkoztam munkahelyen olyan emberekkel, akikkel nem szükségszerűen értek egyet, akár nagyon jelentős kérdésekben sem, mégis közös célok érdekében kell dolgoznunk. Jöde most lehetett színikus? rávenni arra Orbán viktor hogy legyen egyetemi oktató? Ami szívesen rávenném, persze. Hát én annak idején is beszélgettem erről többször, már hogy, hogy próbálja ki ezt a tapasztalatot? Igen, beülnék a pacsorokba. Uh, Szeretnék a, a tanulója lenni, vagy a tanítványa. De én nem gondolom, hogy olyan viszont egyedi jelenség lenne a magyar politikában. egy kimagaslik kétségeit illetően de a magyar politikai elitben azért egy konszenzus van azzal kapcsolatban, jobb és valóban egy jelentés középen és mindenhol, hogy a, a politika, az élet minden területét át kell, hogy használja. Nem emlékszem rám, hogy a de... 2010-ben a választási kampányban elmondta, hogy az édesapját azért szélelzíni orvoshoz, mert nem tudja, hogy ó, vagy, ó, ebben ne teljesen igazából, csak van akkor ez nem áll ez, meg, ez, meg a példája, hogy se az oktatással, se a gyepnek a gondozásával, mert oda is utána mehet a politika. Most, ebben a pillanatban, igen, azt mondom, de ezért szimpatizálok azzal, amit ön elmondott, mert én is úgy gondolom, hogy az lenne egy, én szívesen belenyugodnék egy olyan társadalomba, ahol azt mondanák a politikusoknak, hogy gyerekek péntek délután van, ma, most már nem tartsatok sajtótájékoztatók, mert most már mindenki a Balaton vagy a Verenceitől felé igyekszik. Nagyon, nekem nagyon jól beleférne az életembe, és én úgy gondolom, hogy nem jelenteni egy alacsonyabb hatásfokát a politikának, hogy a közügyek működésre. És nem csak arról van szó egyébként, hogy utánam jön, mert ha csak utánam jönne, akkor leráznám. De olyan kicsit, mint az édesanyám. Tudja, milyen szempontból? Nem, nem tudom, nem, nem ismertem az édesanyám. Megmondom nem. önnek, és most már lassan nem nagyon odázhatjuk a személyes találkozót, ha még kíváncsi rám. abszolút Hogy ez a politika, ez egyfajtában minősít engem. Tehát nem csak utánam jön, hanem azt mondja, jól cselekedtél, rosszul cselekedtél, nem így kellett volna, úgy kellett volna, úgyhogy nem elég, hogy nem tudok megszabadulni tőle, de azt is megmondja nekem egyébként a nap 24 órájában, hogy mit álmodjak. Igen, értem. Így van. így van. Egy dolgot tudok tenni, kettőt. Sok mindent. Meghűlülök. Az nem megy olyan könnyen. Meghalok. Ez úgyis bekövetkezik. Vagy elmegyek. De nem akarok elmenni. Azt sem mondom, hogy ők menjenek el. Tehát ezzel a szófordulattal él, se élek. De ha ők itt vannak, és most nem... Pedig, a... pedig, ne egysen kétségbe Belgiumban is így élnek az emberek, mert akkor nem, nem megy Belgium Az az igazság, hogy nem tudom, hogy Belgiumban. Ugye az emberek annyira kevesett Belgiumban, én a héten is összesen egy napot voltam Belgiumban, mert egyébként valahol voltam máshol mindig, tehát nem, én nem látok bele a belga hétköznapokba, de a belga politika annyira más, mint a magyar, tehát itt egy Klamantvallon, régiók, öt parlament... Új-Zéland... Miggyelem szerintem sok szempontból hasonló lehet, de ezek egy angol szászország, azért más, tehát ha már kontinentális, európai kontinentális rokonságot, vagy összehasonlítási alapot keresnék, akkor vagy itt nem a szomszédokból válogatnék és mondjuk Ausztriát vagy Szlovéniát, venném ki így összehasonlítási alapként, vagy megnézem, azt tudom, hogy Spanyolországban például nagyon-nagyon erősen hasonlóképpen a magyarhoz áthatja ez a politikai szembenállás a társadalmat. Egy nagyon megosztott társadalom a Spanyol. Szeretnék egy személyes élményt megosztani önnel, amit a TV képernyője hozott elém. Csikán Attillát láttam, aki a Hír TV vendége volt, annak aprópóján, hogy van ez a hát ez az izé, ez lesz a legegyszerűbb, ez a figyelőféle izé, ahol ő fölkerült egy listára, illetve nem felkerült, hát megemlítette egy újságíró, és ez a beszélgetésnek egy bizonyos fázisában Kornai János professzornak, akit látásul van szerencsém ismerni, és aki azt gondolja el, hogy én az ő szimpátiáját a rádióműsorom hangvétele okán vesztettem el. Tehát én személyes ismerője vagyok Kornai Jánosnak, ismerem a feleségét, ismerem a mustolányát, ismerem mind a két fiát. De én elvesztettem az ő szimpátiáját. Tehát én voltam még a mostolányának a születésnapján, de a, szület, a mostolányának is elvesztettem a szimpátiáját. Az övét inkább azért, mert valamit megírtam a könyvemben, amit nem tett volna lehetővé, de az egész hozzáállásom a világhoz az számukra nem szimpatikus vagy nem elfogadható. De abból adódóan az ő szakmai tevékenysége okán, is, azért ez mégiscsak fontos, mint hogy én ismerem, azt mondta Csikán Attila, hogy neki megtisztelés meg megtiszteltetés Kornai Jánossal együtt dolgozni, és hogyha emiatt ő felkerül egy listára, és itt elcsuklott a hangja, másodperceken belül visszanyerte az önuralmát, én nem ismerem Csikán Attilát. Én megrendültem ennek a felvételnek a láttán, olyan volt, mint egy mozi, vagy mint egy színdarab. Hogy jövök én ahhoz, hogy azt mondjam a Csikán Attilának, hogy ne sírj, vagy hogy jöhetek én ahhoz, hogy bárkinek, aki őt ebbe az állapotba hozta, azt mondjam, mi érdeketek fűződik ahhoz, hogy a Csikán Attilának elcsukoljék a hangja? Én Csikán Attilát is ismerem, én kormány is nem ismerem. Személyesen, az idásait természetesen ismerem, tehát, de, és, és én ezzel csak vagy vagy reggel értesültem erről az egészről, A, én, én nem tudom, én nagyon-nagyon tisztelem, és nagyon-nagyon becsülöm Csikánat illát. tehát nem tudom, hogy ő, ő hogy érez most ezzel kapcsolatban, én azt ott együtt érzek vele, akárhogy is érez, szerintem ő egy... És nem tudom, kik vannak még a listán, mert én nem láttam ezt a, ezt a listát, de nekem az pont elég, hogy Csikán ott van azon a listán. Az a lista, mint Csikán Attila ez nem egy rossz lista. Én nagyon-nagyon tisztelem őt, vagy eh, azt is mondhatom, hogy büszke is vagyok arra, hogy jó személyes kapcsolatban vagyunk, és eh, én kértem is a segítségét annak idején sokszor, úgyhogy én, én őt soha nem fogom megtagadni, még csak elítélni sem fogom, sőt, mindig is biztosítani fogom az együttérzésemről és a szolidaritásomról. De mit csinál akkor, hogyha erre a listára úgy kerül, hogy abban az ön a részesek? Ezt most nem Kik az osztálytársaim, kit, kit ért A miniszterelnök úr, aki beszélt ja, 2000, 2000 ő volt, soros ügynökről. És de nem, azt, ő, állít, nem ő mondta ezt a listát. Ezt. Amint ezt a figyelő össze, nem? Be? Igen, de maga a Fidesz és Hidvégi Balázs nem mondta azt, hogy ők ettől elhatárolódnának. Tehát arra hivatkozni, hogy ez itt és mit Máriához köthető lap, és semmi köze nincs a kormányhoz, hát ha megenged egy nagyon rövid kifejezést, akkor azt mondanám, hogy az álságos. Ja, nem tudom mondani, én, én ma reggel láttam ezt a hírt, meg, meg nem láttam még a listát, én azt tudom mondani, hogy... hogy nem tudom, sikerült-e, hogy milyen kontextusban fedepe. Én maximálisan egy százalékig vízom sikerült a világban, és tisztelettel. Úgy szerepel, hogy több száz, száz itt van előttem az újság, több száz sorosnak, illetve az által a pénzzel szervezeteknek dolgozó embert tudunk azonosítani, mint a milliárdos egykori bizalmas, a, a mekkora lett a magyar hálózat, és teljesen találomra egy újságírónak nehezen nevezhető ember, mert a Csanádi András, hogy a 24.hu húj jegyezzük meg a nevét, olyanokat is belevet, akik már meghaltak, és teljesen találomra lett válogatva, hiszen ha 2000, akkor legyen 2000. Csak nehogy már ömből egy Schindler legyen. Mert a Schindlerben a lista a szörnyű, nem a Schindler a jó. A Schindler a, a lista teszi jóvá. És férjét és elkerése véget nincs náci, nácizmusról szó. Nekem tegnap tudja, mi jutott az egészről az eszembe, hogy hogy utáltuk azokat a gyerekeket, akiknek azt mondta, a tanáramkor kiment, hogy fiala, írt fel a rosszakat. Mire visszajövök, szeretném látni, hogy itt minden rendben van, de aki rosszul viselkedik, annak írt fel a nevét, és ott hirtelen a fialából lett az osztályfőnök, vagy a magyar tanár, hirtelen egy gyenge, pattanásos mások által utált fiú megtehette azt, hogy felírt valakit, akár rosszul viselkedett, akár nem, és aztán a tanár jó indulatán, vagy rossz indulatán múlt, hogy hogyan viselkedik vele. Jó, de hát ez nyilván a a vagy a figyelőfőszekkeztével kellene megbeszélni, érted? Én végül nem szeretnék egy olyan helyzetben. Ezt én értem, de magáról, egy heti magáról a listáról az osztályfőnök beszélt először, valamint arról, én, hogy. Nem hát, tudom, tehát így el, hogy nem tudom, hogy milyen kapcsolat van az osztályfőnök, ahogy ön nevezi, és én én a miniszterelnök tartalma között. Nem jelent, tudom, nagyon jelentős. Tehát, ne, én, nem, nem tudom, én nem vagyok ennyire merész, hogy ezt így meghatároznám, hogy nagyon jelentős. De így ki, tehát én ezt nem vállalnám fel ezt a feladatot, hogy én most akkor megoldom ezt a problémát. Én elmondtam a véleményemet ezzel kapcsolatban, hogy Csikán a kapcsolatban, aki ezek a listán van, és akit személyesen ismerek, más nem tudom, hogy ki van a listán, meg nem tudom, hogy azok közül kiket ismerek, az biztos, hogy Csikán Attila egy, egy abszolút méltó, becsületes, tisztességes, általam mélyen tisztelt és szeretett ember. Ugye a, a, a figyelőnek az volt erre a reakciója, aggodása semmi ok, lehet még jelentkezni a soros szaknévsorba. Így, szaknévsor. De Csikán Attila, tudja, önnek teljesen igaza lenne, a Csikán Attila elmenne Kálmán Olgához, és azt mondaná, hogy hát nem jó dolog, hogy felkerült erre a listára, de hát mit érdekel engem, hogyha felkerülök a figyelő listájára. De ma a, so, a figyelőnek a listája, én értem önt, a szó szoros értelmében. Önnek igaza van. Ez a lista nem az államlistája, de Csán Attila nagy valószínűséggel nem rendült volna meg, hogyha egyébként én írtam volna fölőt egy listára. Azt mondta, szó szerint idézem, összeállt egy ilyen hevenyészet és nagyon durva lista, ami nagyon tiszteletreméltó magyar emberek vannak, akik mögött nagyon komoly teljesítmény áll. Szóval a Jánossal egy listára kerülni, nekem mindig nagy élmény lesz. Valójában nem számítottam rá, hogy rákerülök annak ellenére, hogy tudom, miért kerültem rá, mert a CEU-nak az igazgatósági tagja vagyok, és a CEU nagyon erősen a a középpontjában áll. De. Igen. Ennyi. Nincs. No, ennyi. Hát nem változtatok az én mondani való, vagy az, hogy mondjam, az én véleményem, mert Csikán, Attila, Csikán Attila lehet bármi, én ő én azokért tudok garantiát vállalni, akiket személyesen ismerek. Csikán Attilát személyesen ismerem, tehát Csikán Attila akármi lehet az életben, mivel én öt személyesen ismerem, azért azt tudom mondani, hogy az biztos, hogy Csikár akármi is, akárhol van, meg nem tudom, én bármikor, ha engem felhív, hogy segítsek, támogassam, bármit csinálják, én azt fogom tenni. Ha kell, kiállok mellette. Nyilvánosan, ha nem kell, nem állok ki mellette nyilvánosan. Más nem, nem, nem tudok most ezzel kapcsolatban mondani, tehát ez tényleg olyan azokat kérem megkérdezni, akik közelebb állnak ehhez az egész. Ugye ne felejtsen, hogy múltkor, amikor beszélgettünk, akkor mondtam önnek, hogy a miniszterelnök úr azt mondta a Ludovikán, hogy a választásnál a sorosisták állnak a nem sorosistákkal szemben, és én azt mondtam önnek, hogy majd, ha egyszer engem igazolni kell, akkor legyen szíves segítsen engem abban, hogy én ugyan nem szavaztam a kormányra, de attól még nem vagyok sorosista. Igen, de hát az bármikor megteszem, hogyha úgy gondolja, mint ahogyan. Így a beszélgetésében előfordul, hogy igazolom ám, csak Azt kérdezem öntől, hogy az, hogy a hatalom gyakorlásának az a technológiai módja, hogy itt Kelet-Európában, ahol én élek, Magyarországon, mindig kell, hogy valaki legyen, aki célpontban van, aki ellen Kell nekem harcolni, és a konszolidációról csak beszélnek. Az olyan, mint a fény az alagút végén, ahogy nincs konszolidáció, ugye ez egy nagyon hosszú alagút. Ez miért szükségszerű? Én nem tartom szükségszerűnek, ez egy választott stratégia. Ez nem szükségszerű, mert előfordulhatna az is, hogy, hogy nem, nem ezen a vonalon határozzák meg a politikai stratégiát. De. Ön, amikor viselkedik, akkor valójában a többségnek a döntését veszi tudomásul, ha egyébként ugyan oda akar tartozni, ahova korábban tartozott? Most könnyű helyzete van, bár most is sincs könnyű helyzetben, hiszen uniós biztosként a biztosokhoz lojális. És utána jön az ország, amelynek az életét ön nem ítélheti meg, de azt kérdezem, hogy hazajöve, vagy korábban. Az ember egész egyszerűen tudomásul veszi azt, hogy nem a szájai zeszelé való döntés született, de miután egy politikai közösségnek a tagja tudomásul veszi. Hát előtte, mielőtt ez a döntés megszületik, én nagyon sokat szoktam küzdeni, tehát azok az emberek, akik a, annak idején ott voltak, ők tanúsíthatnák, vagy, hogy tetszik, akkor a mai beszélgetésünk új élve igazolhatnák, hogy hogy én, ha valamivel nem értettem egyet, akkor én az utolsó csak így küzdöttem. Ha megszületett a döntés, akkor, akkor igyekeztem ahhoz lojális lenni természetesen. Mert csapathoz tartozni az is jelenti, hogy az ember elfogadja az által nem nem megkérdőjelezett vezetés vagy többség döntéseit. Ál vagy ül? Most ülök. <gül> akkor nem kell megkapaszkodnia, mert van egy nálam is színikusabb. Tudja, hogy mit írt sms -ben? Igen hogy lassan önnek is egy másik személy garanciájára lesz szükség. Ja, igen, igen. Ezeket nagyon szellemes dolgok, mert az utcán is megállítanak engem, és akkor érzem a, a, a belülük kár kárörömet, amikor megkérdezik, hogy nem félek-e. És akkor ilyenkor mindig arra gondolok, hogy ez ilyenkor ő a saját frustrációs mennyiségét akarja csökkenteni, mert akkor, akkor oké, okay, szívesen leszek terápiás kutya. Vagy, vagy ő esetleg úgy gondolja, hogy ez szellemes megjegyzés, akkor nem annyira oké, mert nem szellemes megjegyzés. Úgyhogy de is se Akkor azt kérdezem öntől, mert én azért lassan megismertem önt. Azt mondja, a választásokat az állam és a kormánypártok anyagi forrásainak jelentős átfedése határozta meg, a jelöltek lehetőségét arra, hogy egyenlő feltételek mellett versengjenek. Nem csinálok önnel találós kérdést, annál sokkal jobba viszonyunk. Tehát Isten ments, hogy én most ezügyben egyből kérdezzek valamit, bár megtehetném. Vujász Gergész szerint az Ebesz ezzel a megállapítással túllépett a hatáskörén. Közleménye szerint ugyanis a szervezetnek nem feladata a magyar választási kampányról politikai véleményt mondani. Különösen nem szükséges a bevándorlással szemben álló kormánypártokkal vitába bonyolódni és kormányzati kampányt minősíteni. És én azt kérdezem öntől, Nekem ön jutott, mint tanár, én azért nem vagyok ezzel nagyon elégedetlen. Orbán Viktornak nem lehetek a tanítványa, tudja, amit legalább elmondhatom, hogy az ön tanítványa lehetem, és én erre egy tízeskálán tízesre vagyok büszke. De ön meg tudja nekem mondani, hogy az a szöveg, mely szint a választásokat az állam és kormánypártok anyagi forrásainak jelentős átfedése határozta meg, alásva jelöltek lehetőségét arra, hogy egyenlő feltételek mellett versenyenek, ami persze egy hosszú szövegnek a része, ahol ön meg tudja mondani, nem pontosan erre, vagy bárhol máshol, hol van az a rész, amit ön komolyan vesz, mert az jogi, és hol van az a rész, amire azt mondja, hogy ha, könnyű nekik ez egy politikai megérzés, ez engem nem érdekel. Hát én hajlok ez utóbbira, nem, nem így, természetesen hogy hát könnyű a területek megjegyzés, stb. De azért, ha, ha, ha visszagondolunk a magyar kampány kultúrára fogalmazunk így, akkor azért a kormány és a kormányzó párt kampányai, vagy kampány szlogenjeinek és kampányeszközeinek nagyfokú átfedésére. Azért. Azt nem kockáztatom meg, hogy mindig is volt példa, de, de, de 2002 óta biztosan, biztosan meglehetősen sok példa van. Én itt gondolom, és is van arra gondolnak, hogy ez a migránsellenes ellenes kampány, ez mind a párt, mind a kormánynak a egyidejűleg folyó kampányában előfordult és egymást erősítő dolgok voltak, de azért erre volt korábban is példa. Én úgy gondolom, hogy hogy ez önmagában a magyar kontextus, persze jó lenne, hogyha ez abszolút különbáll egymástól, a kormány kampányidőszakban semmilyen kampánytevékenységet nem folytatna, stb. stb. De a, a mai magyar valóság nem ez, mai európai valóság egyébként a legtöbb országban szintén nem ez, úgyhogy ez, ez nekem inkább ilyen szépészeti, uh, szépészeti megjegyzésnek tűnik. Politikailag persze azért fontos, de azért ez nem. Nem olyan súlyú, mint azt mondták volna, hogy a választások nem volt a Arról ügyek, tud, vagy ha nem, akkor én szeretném elmondani független attól, hogy ez kinek tetszik és kinek nem, hogy olyan beszélgetéseket ma meghatározó fideszes politikusokkal folytatni, mint ön vagy Gulyás Gergely abban a hangnemben, ahogy én csinálom, és itt nyilvánvaló Gulyás Gergely és Navracsis Tibor kiviláglik én egy közepesen, vagy annál is rosszabb kérdező vagyok, de nem jobb és baloldali logika mentén kérdezek, szóval ilyen beszélgetések ma Magyarországon 12-1 tucatot nehezen tudna felmutatni egy hónapon belül. Igen, de erről is beszéltünk, hogy ez egy elég nagy probléma, függetlenül attól, hogy, hogy persze így is elkekeg az ország, tehát én is nem hiszem, hogy tömegek követelnék, hogy már pedig legyenek egy beszélgetések, de de azért ez abból a szempontból valóban problémát jelent, hogyha kezd megszűnni a, a kommunikáció a különböző egyébként egymással egyetemért emberek között, vagy csak egymástól elszigetelt sajtótájékoztatók sorozatából áll a, a kommunikációs lánc, akkor, akkor az bizony hosszú van problémát. De gondoljon abba bele, hogy egy orvosi konzilium átvenni annak a hangvételét, ahogy ma Magyarországon beszélnek, hát meghalna az összes beteg. Hát, hogy akár egy igen, igen, végeredmény tekintve kicsit későtlen de így van, hát akár egy munkás, vagy egy, egy üzemi gyűlés, vagy egy termelési tanácskozás, vagy, vagy egy igazgató tanácsgyűlés, vagy bármi. persze. De a, a probléma, éppen ez a kommunikáció minősége, tehát olyan, a politikában egyébként nem a, nem szükségszerűen egymást kizáró stílusban folyik a kommunikáció most már, ami, ami lehetetlené tehát hogy Valószínűleg, valószínűleg a probléma az, hogy a magyar politikában ma nem kívánatos a közmegegyezés bármilyen szinten is. Szeretnék önnek elmesélni egy jelenetet, amely nem Bacsó Péter tanuljában volt, de majdnem olyan volt. Én voltam a Mumparban úszni, én oda járok. Sokszor, néha Filippo elcsábít engem is, akkor a nemzeti sportuszodába vegyek, de elmentem a Mon Parkba és az automat megközelítve keresztül szoktam néha haladni magán az intézményen, ahol nem más jött velem szembe, ez tegnap előtt történt, vagy három napja, tehát egészen friss a történet, szembe jött velem Pokorni Zoltán, aki nyugodtan megtehette volna az, hogy kitérjen, de nem tért ki, és elkezdtünk beszélgetni. Majd Egészen hihetetlenül másokon percegen belül megjelent Borókai Gábor, aki szintén arra járt, és akinek előző nap küldtem sms hogy tudok-e bármiben is segíteni neki, ami a heti válasz helyzetét illeti. Akkor már nem is voltam egészen biztos benne, hogy nekem ott kell állnom, mert nem tudtam, hogy vajon Pokorni Zoltánnak és Borókai Gábornak nincs -e olyan beszélgetésre, ahol és amelyben rám nincs szükség, de oktondi módon ott maradtam, Borókai Gábor ment el, és aztán tovább folytattuk Bokor. Zoltánnal a beszélgetést, amit aztán azért kellett abbajni, mert egy szeretnének kellett elmenni születésnapi ajándékot vásárolnia, de felidéztem neki azt, amikor azt mondtam neki hangzatosan, hogy szeretnék híd lenni a bal és jobb oldal között, ez még a szikreten Botrány idején volt, nagyjából egy tucat évvel ezelőtt, vagy talán még régebben, és akkor elmosolyodott a pokolni egyébként, egy nagyon baráti hangú beszélgetés volt, és azt, mondtad, látod, azt mondta, látod János, mennyire igazam volt? Wow. Mert ugye ő akkor azt mondta, hogy nem, ő ugye nem volt pontos a történet, én ugye azt mondtam, hogy én szeretnék híd lenni a bal és jobb oldal között, ami egy komplet farokság, mert ezért ez egy nagyon hangzatos kép, és azt mondta akkor a pokolni, hogy János Kám, nem vagyok megbizonyosodva arról, hogy nekünk erre szükségünk van, és most 12 éve ezelőtt elmosodva azt mondta, látod, nem biztos, hogy én akkor olyan nagyot tévedtem. Okay. Jó, most már jobban viselkedik, most már nem kérdezi meg, hogy mi a kérdés. <gül> Az a helyzet, hogy én eddig mindent alárendeltem annak, hogy, hogy itt üljek a mikrofon mögött. Nem mentem el. Orvoshoz, ha orvoshoz mentem, és azt mondta, hogy reggel menjek, akkor azt mondtam, nem tudok, akkor azt mondta, hogy neki más időpont nem jön, és csomó helyre nem mentem el, nem utaztam el hosszabb időre. Most az orvosok is, meg az utazás is összejött, semmi extra nincs, tehát nem kell aggódni, vagy ha aggódni kell, akkor azt még egyedül én sem tudom, hogy mi miatt kell agódni. Ezt csak és kizárólag azért mondom, mert most egész kivételesen 20-án vérvételen leszek, amire egyszer a nagyon jó indulatú hallgatóságom azt mondta, hogy mi nem megy egy később, ott mindenki tudja, hogy vérvételre korán kell menni. Ez egy szűrővizsgálathoz kell, tehát még miatt azt kérdezni, hogy nagyja a baj, nem. Azt követően pedig a sarkamat viszem el az egyik legjobb, ha nem a legjobb magyar ortopéd orvoshoz. Úgyhogy amennyiben megengedi, és beleférek még a táncrendjébe, akkor én a május negyedikét ajánlanám, amikor képzelje el, hogy öt órakor el fog ballagni a lányom. Délután öt órakor, remélem nem hajnalban. Dél, délután, igen. Jó, ah, az... igen. Igen. Jó akkor majd, majd akkor is fogok, bár előre nem mindig gratulálni, de azért majd Na, mert az Te emlékezzünk meg róla. Az szok... meséljünk, meséljünk május 4-én érettségi történeteket egymásnak. Rendben van, egy másfelől, meg hát ez az egész az is következik be, mert én ma is négy órakor keltem, tehát ez egy, tényleg egy maratoni futás volt a részemről. Én nem érzem magam vesztesnek, tehát amikor nem az az eredmény született, akkor én nem éreztem magamat vesztesnek, mint hogy győztesnek se éreztem volna magamat az ellenkező esetében. Gratulálok a győztesnek, Különböző kommentárokat nem fűzök hozzá, mert fél órán keresztül beszélgettünk, és akkor ne felejtse el, hogy egy ilyen eh, hallgatólagos, már mint egy ilyen mikrofon mögötti tanítványa, vagy fülhallgatós tanítványa számít egyszer majd az ön személyes, ta, igen. Majd az önne való személyes találkozóra igen. is. Igen, jelentkezlem, és május legyedikén pedig beszélünk. Viselkedjen jól, és tegyen a haza üdvére, mint hogy a társairól is azt feltételezem, Köszönöm. hogy a haza üdvére tesznek. Köszönöm. Én csak minden feltételezem. Minden. Köszönöm, szépen. viszont hallásra! Köszönöm.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 Ceglidi Csaba és társa jelen bűnszövetkezetben üzletszerűen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntete miatt folyik büntetőeljárás. A szerint a Ceglidi Csaba vezetésével létrejött szűnyszervezet. 2011 és 17 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákunk a közvetítéssel foglalkozott. Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a humán operátor zrt köthető személyek, az azt követő szinten lévő közvetítő cégek, illetve a céghálózat alján lévő és trómanok által vezetett 9 iskola segítségével a diákunk a közvetítés után járó közterhek megfizetését elkerüljék. Egyenlő szerint a bűnszervezet, mint 6,3 milliárd forint vagyonik hátrányt okozott az állami költségvetésnek, azzal, hogy az iskola szövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg. Első vonal. Második vonal. Piacivel eljárást indított a jegybank, a Gyurcsány Ferenc egyik családi cége által a ceglédi Csaba érdekeltségének nyújtott három darab összességében több mint 200 milliós kölcsön miatt értesült a pestisrácok.hu. Ez még egy januári történet. Alapos a gyanúgyanis arra, hogy a Gyurcsányék cége jogosolatlan pénzügyi tevékenységet végzett, sezzel súlyos tövénysértés követhetett el az ügyben Budai Gyula Fideszes országgyűlési képviselőtet bejelentés, még tavaly októberben, ekközben az altusz személyiségai állítólagos megsértése miatt beperelte Budait és Dajcs Tamást. Január 29-i a hír, hogy a Magyar Nemzeti Bank Budai Gyula beadvány alapján megindította a piacfelügyeleti eljárás az Altus Portfólió Kft-vel szemben, erről a Fideszes Országgyűlő képviselő számolt besajtotó tájékoztatóján. Én kerestem ennek a nyomát az MNB honlapján, én ezt nem találtam meg, de lehetséges, hogy én voltam ügyetlen. Számtalan cérnát még vehetnék annak értelmében, hogy jól összebogozzam, hogy aztán ön kibogozza, amelynek, látja mennyire igaza van Orbán Viktornak, hogy akkor kell beszélni néhány dologról, hogyha az ember elérkezik a híthoz, hiszen erről a témáról már hányszor volt szó, hogy majd beszélünk róla, ám most, hogy Ceglédi Csabát kiengedték a börtönből, és tegnap egy interjút adott a Hír TV nek Kálmán Olgának, ami, amit én olyan fáradtan néztem, hogy arra szavak sincsenek, ám de nem tudtam levenni a tekintetemet a képernyőről. Olyan volt, mintha egy filmet láttam volna, utána megkerestem Kálmán Olgát, akinek gratuláltam az interjúhoz, Ö, és önnek is írtam valamit, amire reagált. Arra jobban emlékszem, hogy ön mit írt, mint amit én írtam. De, Ezt írtelen is, hogy filmszerű volt. De egészen hihetetlen hatást gyakorolt rám, aztán talán ittam még egy sört, és aztán beleestem az ágyba, ahol mindenfélét álmodtam, és egészen hihetetlen éjszakáim vannak, mert ugye annyira fáradt vagyok, hogy nem mindegy, ez az én történetem, de nem ebben akarom szórakoztatni. Imáron elérkeztünk a híthoz, nem biztos, hogy ma befejezzük, sőt, szinte biztos, hogy ma nem fogunk átjutni a hídon. Én onnan közelítenék a vége felől, csak mert az az én vonalom azon, amit fogni tudok, mert ugye ennek van egy levelézése a Nemzeti Bankon, arra is ki kell térni, az szinte olyan lesz majd a részemről, mint egy ügyész kérdezném, hiszen ott részletek vannak. De azt kérdezem öntől, hogy ön látta a tegnapi interjút? Igen, igen, láttam, láttam. Ön előtte találkozott-e már Ceglidi Csabával? Hát, amióta bevitték előzetesbe, azóta nem. De azóta, Előtte... hogy kiengedték. mit azóta, hogy igen, tehát a, a, az elmúlt nyolc hónapban nem. Előtte viszonylag sokat. Nem, nem, nem. nem engedj, csak a mostan időt. Tehát... Nem, nem. És nem. mikor fog? Hát nem tudom. Én nagyon remélem, hogy a jövő héten tudunk találkozni. Ugye Cegléri Csaba az ügyvédem azokban a perekben, amikor Orbán Viktor ellen is nyertünk, Lázár János ellen másodfokon is nyertünk, Tajcselen nyertük. úgyhogy nagyon sok minden van. Most a Menjasszonya viszi tovább az ügyeket, de hát ö, legalább öt olyan per van, ö, amit, amit jó lenne vele is átbeszélni. Telefonon beszéltek ő. Nem. Ennek de nem? Hát nem megmondom, hát... megmondom őszintén, miért kérdezem? Hogy én azt feltételezem, de ezek az én feltételezéseim, hogy az önök kapcsolata van annyira szoros, de ezt én lehet, hogy teljesen rosszul látom. Vagy azt is lehet, hogy rosszul látom, hogyha valaki ennyi idő után kikerül az előzetesből, akkor nem a legfontosabb dolga beszélni a gyógycsányékkal. Hát, egy, igen, hát először is, igen. A mennyasszonyával egyébként nagyon sokat beszéltem, tegnap is beszéltem egyébként vele, mert hát ott napi munka kapcsolatban állunk, úgyhogy tudtam, hogy ki fogják engedni. De hát ahogy kiengedték a börtönből, azonnal autóban ült, ugye én is 7 órakor kapcsoltam be a hírtévét, hogy lássam a műsort, aztán végül egészen este majdnem 9-ig kellett várni. Ezt egy marci is jóval később feküdt le, szokott eléggé egyértelmű volt, hogy, hogy mi történik, de egy, a kapcsolatunk egyébként egy nagyon-nagyon jó munkakapcsolat volt egészen addig, amíg el nem indult az eljárás Csaba ellen bármilyen fura, bizonyos értelemben az elmúlt hetekben. Hogyán ismerkedtek hónapokban. meg? Hát még politikából ismertük meg egymást, hát Csaba szombathelyen az MSZP színeiben nagyon aktívan politizált. Írunk. Városi elnök volt, úgyhogy már talán a... Hát, ez most egy jó kérdés. A 2002-es kampány okay, a tehát Igen, még a megyesi kampánykörnyékén abszolút. Hát Csaba rendkívül aktív politikus volt. Ő egy hány éves fiatalember? 40 valamennyi. Nem Ami nem azt, nem jelenti, valamennyi. azt jelenti, hogy nagyon korán kezdte. Igen, igen, ami persze most azt jelenti, hogy én is elég régóta vagyok a politikában, ez most igen. Igen. igen, hát 2002. Az, hogy aztán, le, aztán ez az ügyvédi kapcsolat, ez hogy jött létre? Mert az, az attól független, amiről az előbb beszélt. Az ügyvédi kapcsolat az úgy jött létre, hogy a Csaba egyébként sikeres ügyvédként nagyon sok ö, olyan itt, amit politikai tartalmú volt már, mint szocialista képviselő, és először ö, a ö, Feri még dékás kár, már már mindékás meg, és a személyiségjogi pereket, amelyeket a közszolgálati tévétől kezdve, hogy ezt a múltkori beszélgetésben beszéltük, hogy ez kell vagy nem kell, Igen. azokat mind a Csaba vitte. És hát ilyen szempontból örököltem meg én is a Csabát, mert nagyon nagy sikereket ért el, úgyhogy amikor Lázár János elkezdett engem akkor én is a csabámhoz fordultam. Látja, milyen érdekes, ezt meg kellett volna kérdeznem a Navras is től, de elfelejtettem, mert ugye tegnap a kormányinfón azért abban van valami hihetetlen. Tehát vannak a kormánypárti interpellációk, ami egyébként egyezünk meg, hogy minden kormányzatban volt, tehát volt a Gyurcsai idejében is kormánypárti interpelláció, ami egyébként nagyjából a Streber felelnek, tehát annak megfelelő kategória, de a tegnapi kormányinfón, ugye véle Elhangzott az, hogy nem -e kéne-e megváltoztatni a jogszabályokat, hogy egy bírósági ítélettel, e, tehát abból adódóan, hogy valaki képviselő jelölté válik, akkor a, a, a mentelmi joga következtében bármilyen börtönbüntetését, vagy, vagy előzetes szabadságvesztésből is őt ki kell engedni, e, és ott ilyen talányos válaszok születtek. beleértve, hogy a bírósági ítéleteket nem e, minősíti a kancellária, miniszter, de azt kérdezem öntől, hogy immár ugye múltkor is volt erről szó, hogy amikor ön ennek a hírét vette, akkor először mit gondolt? Mármint minek vettem a hírét, hogy Csaba jelölte magát? Igen, igen, igen. Nézd, én nem tudok elvonatkoztatni ettől a konkrét ügytől, tehát ne várja most azt tőlem, hogy. Ne, hogy, hogy elvont alkotmányok is, hogy elvont nem, Nem, nem, nem, nem, az azt már lefektettem. Más tőle. Igen. A, ebben a konkrét ügyben pedig annyira nyilvánvaló volt a kormány szándéka, hogy valamilyen koncepciós pert generáljon, hogy kifejezetten örültem annak, hogy, hogy Csaba ki fog jönni a börtönből, és az, hogy küzd és nem adja fel. Mennyiben a volt ő szálka, ugye terepenről sokszor esett, de most önnel beszélgetek, Mennyiben hát, volt ő a hatalom szemében? Hát nagyon, hát hogyha emlékszik, akkor a szombathelyi fideszesek állítólagos kábítószerfogyasztásáról szóló videó az egyértelműen neki köszönhető. Az összes olyan pert, amit, amit megnyertünk az utóbbi időben, az, azokat ő vitte. A fideszes visszaélések és korrupciókban egyébként ő rendkívül aktívan és azok felderítésében résztett, és kommunikálásában is. Tehát ő nem csak egy háttérmunkás volt, hanem ő arccal kiállt a kamarák elé, küzdött. Hát egy, egy Mennyiben rendkívül... volt ő felkészült, vagy mennyire gondolták önök közösen azt, hogy ennek lehet olyan következménye, mint ami tavaly bekövetkezett, miközben Józen emberi erre nem gondol? Hát, hogy őszinte legyek, szerint, azt hiszem a Csaba, Csaba se készült föl rá, Ö, ö, azt feltételezem, engem, engem teljesen terültékből villámcsapásként ért a hír. De muszáj, hogy azt mondjam magának, hogy, hogy de nem úgy ért terültékből villámcsapásként, hogy Jézusom mi történt, hanem, hanem azt, hogy Jézusom már megint. Tehát azért ne felejtsük el, hogy mi végigcsináltuk a tátrai Miklossal és a Császival ugyanezt a történetet Sukoróperbe. Ugyanazok a beszélgetések zajlottak le ö, Miklossal és császival a börtönbe, mint amelyek most a Ceglédi csabával. Ugye nekem erről egy személyes emlékem van, nekem keresztes Imre ívfolyamtársam volt, ráadásul egy szakaszban voltunk, a parasnoki szakaszban, és én akkor találkoztam is vele. A beszélgetésünkre egészen pontosan nem emlékszem, de emlékszem arra a videóra, ahol az ön férje és a keresztes volt, meg talán volt még egy harmadik és negyedik is. Igen, igen, igen. Amikor uh, kihallgatták igen. kihallgatásra vitték be, és azt tudom magának mondani, hogy na az a videó is azt bizonyítja, hogy ez a kormány és ennek a kormánynak a, az emberei, azok csak abból értenek, hogyha az ember bátran és, és megalkovás nélkül szembe megy velük, ott a Feri kőkemény volt velük. Ugye volt is a keresztesnek egy olyan fél mondata, hogy ó-hát oh, oh, azért ezzel most esetleg megsérti a jó hírnevemet, mert mire mondta neki a vagy hogy bátran és boldogan pereljembe, be, mert a bíróság előtt fogom tudni bebizonyítani azt, hogy maguk itt. Az esküket megszegve ö, szolgálják ö, el, ezt a kormányszóval. Amikor azt mondom, hogy derült egyből villámcsapás, akkor azt is mondom, hogy hát atya úristen egy ilyen ország. Tanér. Nagyon rossz kérdést fogok feltenni, ami egyébként elsősorban a fáradtságommal magyarázható, de vállalom. Mármint, hogy annyira hülye talán nem lesz. Azt mondja meg nekem, hogy ő meg tudja mondani, vagy tud egy olyan érvényes mondatot mondani, hogy a férje is nem jó a szóhasználat, tudom, de nem tudok nála jobbat. Eddig miért úszta meg? Nagyon egyszerű, igen. Azért, mert nem követett el semmilyen bűncselekményt, igen, nem lopott de... és nem csalt, azért az nagyon nehéz. Még Én ezt értem, de a, a császitátrai csalz, uh, ceglédi háromszögben ön róluk is így gondolkodik. Hát abszolút, csak De ő, ők meg nem na, úzták meg. Hát azért, mert pont az a uh, gyanúsítotti kihallgatás, amit maga is látott, az előrevetítette, hogy egy ilyen pernek milyen lesz a bírósági tárgyalása. Ahol de de még, még mindig egy másodpercsel a férjénél maradva az ő miniszterelnöksége? Vagy mi az, ami által ő ebbe, ezt a kört nem bővíti? Férjén, ne értsen én nem, ezt kívánom. Azt Szerintem kérdezem, az, hogy kőkeményen küzd. De, de a többiekről is úgy, úgy, úgy azt látom. hogy... mindenkinek más a lehetősége, és ez, ez egyébként ebben a leggonosabb dolog, hogy értelemszerűen egy országos ismertségű politikusnak, egy volt miniszterelnöknek egy, erős ellenzéki pártvezetőjének természetesen mások az eszközei például a nyilvánosságban mint akár Tátrai Miklósnak akit egyébként nagyon tisztességesen behívtak két vagy három műsorba hogy mondja el a véleményét de hát messze nem tud olyan hatást elérni az embereknél és éppen ezért azt is látom hogy náluk próbálkoznak azoknál az embereknél próbálkoznak akikről azt feltételezik hogy meg tudják őket törni azért azt a felülben pontosan tudják, hogy őt nem lehet megtörni. És nagyon büszke vagyok ezekre az emberekre, hogy egyiket nem sikerült rávenni hamis tanulásra. Igen, hát az, az a baj, hogy ezeket, ezeket már én hallottam, tehát részint a Császi, részint ugye tegnap a, a Ceglédi Csabát hallottam, talán a harmadikat is ezügyben, de arra most így hirtelen nem tudok konkrét emléket hozni, hogy tényleg volt erre való kísérletem. És hát azért lássuk be, tényleg lassan mindenhez hozzászokunk, de azért, azért ez elképesztő. Tehát innentől kezdve ne vitatkozzunk elméleti kérdéseken, hogy ez most diktatúra, autokrácia, diktatúra felé hajló autokrácia, vagy, mi, vagy hogyan hívjuk ezt a, ezt a rendszer. Ahol az állam a saját erőszak szerveit arra használja, hogy a politikai ellenfeleit megpróbálja zsarolással, Megfélemlítéssel el lehetett jutni, azt diktatúrának hívjuk, és, és innentől kezdve tényleg nem érdekel engem a politológiai ö, finomkodás, és, és, és maga van is bennem egy kis indulat, ö, ö, lehet, hogy hallatszik is a hangomból, mert hát természetesen nem tudom magam elvonatkoztatni attól, hogy egy úrcságyszeren felesége vagyok. Tehát ugye az, a tévé előtt ülve, és azt a mondatot hát hallva Ceglédi Csabától, azért az kemény. Na jó, ez, ez, ez annyira nem vagyok elmebeteg, hogy azt mondjam, hogy legyen önben kevesebb indulat, ha több lenne, azt is megértenem. Igen. Hozzátéve, hogy tegnap ott egy nagyon fáradt, nagyon kimerült a szavait 84-szer átgondoló fiatalember ült, olyan tekintettel és olyan mondatokkal, amit nem lehetett nem követni. Igen. Igen, és, és nekem is egyébként egyik az tényleg összeszorult a szívem, és hát ugye kiderült a beszélgetésből is, hogy, hogy, hogy az esküvője előtti, hát Öt napban vitték el. Nem, de hát az is kiderült a beszélgetésből, hogy ezt az időt, ami most az ő rendelkezésére áll, mennyi mindenre akarja fordítani, hozzátéve, hogy az önkormányzati képviselőségében is mennyire fontos, hogy ne maradjon ki egy év, hiszen akkor e, megszűnik az ő önkormányzati képviselősége, nem eltűnés akár, hanem egész egyszer abból adód, hogy nem vesz részt az önkormányzat munkájában. A nagyon... lány János, az is a demokrácia egyik problémája lesz, bocsánat, lehet, hogy most fél vagyok egy kicsit. Ö, ö, fel nevőrtebb, mint szoktam lenni. De például az is a demokrácia egyik próbája lesz, hogy ezután a Kálmán Olga interjú után lesz olyan bíróság Magyarországon, aki visszaviszti Csabált előzetes letartóztatásba. Tehát ezután az interjú után azzal érni, hogy fennáll a szökés veszélye, az, az azt hiszem, hogy a világ egyik szégyene lenne. És, és, és pontosan lehetett látni, hogy itt egy olyan ember van, aki kölkeményen küzdeni akar ezekkel. Ha ezek után a bíróság fogja magát és visszarakja előzetesbe, mint hogy egyébként volt már erre példa eset a tátre és a császi esetében is minden alap nélkül, azt hiszem utána alkotmánybíró is lett az a bírónő, aki elrendelte az előzetesüket többször is, vagy meghosszabbította az előzetesüket. Szóval kíváncsi vagyok a következő napokra tekintetben is. Azt kérdezem öntől, hogy amikor ön pénzügyi tranzakcióba bocsájtkozott Ceglidi Csabával, akkor ő mennyire volt tisztában a bonyolult szerkezetű és általam itt most egy térképen le nem rajzolandó humároperátor ZRT miben Hát nekem a Csabának egyébként az üzleti élete az, az, az egyáltalán nem más se tudom pontosan most azon kívül amiket általánosságban most már mindenki megismerkedett hogy munkaerőkölcsönzéssel foglalkozik nekem az ügyvédi és a politikusi én volt mindig kapcsolatom, de amikor a Csaba hozzánk fordult, akkor egyrészt egy rendkívül tisztességes szerződést készített elő, és hogy őszinte legyek, azért az elmúlt tizenakárhány évben én ebben egy tisztességes embert ismertem meg, úgyhogy nem volt olyan aggodalmam, hogyha kölcsönadunk a Csabának, akkor azt nem fogja visszaadni. És egyébként mindent vissza is adott mindig, kivéve az utolsó részletet, mert akkor lefoglalták a a számítóképét. Ugye Budai Gyula elmondta, és előmúltkor is volt szó, hogy ő, az el, ő a tevékenységében, politikusi tevékenységében, hogyha valamit hiányérzetként könyvelhet el, akkor az az, hogy az önférje eh, szabadlábon maradt és akkor ugye a hát már 2018 március második van, tehát a harmadikán ez bekövetkezne, akkor lehetséges, Igen. hogy egyet ki lehetne húzni. De azt kérdezem öntől, és ebben sem fogunk most nagyobb mértékben elmerülni, mert most valójában, ahogy ezt egy normális körülmények közötti rádióban meg lehetne tenni, most lerakjuk a zászlókat, amivel körbehatároljuk a területet, aztán majd megyünk beljebb. E, maga az, amiről e, ő beszél, az, hogy a jegyban megindította a piacfelügyeleti eljárást az Altus ellen, az most milyen fázisban van, és arról mondja, legyen szíves néhány mondatot. Hát azt hiszem, hogy legszívesebben azt mondanám, hogy vicces fázisban van, de talán ez nem a legfontosabb jogi kategória. Kaptam egy papírt arról, hogy elindították a felügyeleti eljárást, és hát ezt mikor kapta? Ahogy, hát ezt valamikor január környékén, és hát ahogy ez egyébként lenni szokott ezzel a rendszerrel, ezek után azt vettük észre, hogy a teljes bankszámlaforgalmunkat, minden egyes kis pételt, amit vásároltunk az elmúlt időben, a papírtól kezdve az alvállalkozói számlánkig, mindent lekért a jegybank és azokat bogarázta hónapokok keresztül. De hát azóta is és az azt megelőzőeket? Mármint, hogy az elmúlt, elmúlt másfél év bankszámlaforgalmát. Tehát az, az most immáron fot, fénymásolatban vagy eredetiben ott van. Mert ott van náluk, azt bogarázgatták végig, majd ennek. De ilyen alapnán... eljárásnak van-e határide határideje? Ö, ú, azt hiszem, most, most nem, nem vagyok benne biztos, de azt hiszem, hogy egy olyan három-négy hónap áll a rendelkezésükre, de hát most János, akkor egy, egy picit mégiscsak jogászkodjunk. Ö, ugye a tiltott hitelintézeti tevékenység az klasszikusan arra, arra a célra jött létre, vagy, vagy olyan típusú mint amilyenek mondjuk az uzsorások a kisebb falvakban, vagy mint amilyenek ezek a tiltott óriási nagy hiteleket és nyújtó és betéteket gyűjt, gyűjtő pilótajátékok játékoknak társai. Pontosan lehet tudni, hogy az, amit a, a, egyébként nagyon sok cég vagy magásszemét csinál, hogy azt kölcsönt ismerősi körben, vagy akár rokoni körben, hát az minden csak nem vilatkozik. De nagyon én jól beszél, hadd kérdezzem. Pontosan ennek kapcsolat, hadd kérdezzem meg, ugye én egy cég vagyok, annyiban, amennyiben egy BT vagyok, ennek a miben a könyvelőn van tisztában, én tök hülye vagyok hozzá, de tényleg tök hülye. Az, hogy valaki egyébként, aki nagyobb, mint én, sokkal, mint ön, hogy az altusz ad-e kölcsön, vagy hogy a Gyurcsány Ferenc, mint magánszemély, vagy hogy a Dobrev Klára, mint magánszemély ad kölcsönt, az minek függvényében dönti el akkor ön, vagy az, aki kölcsön kér, amikor egyébként ez végül is megköttetett? Hát ugye mi nagyon sok féleképpen támogatunk embereket is, meg szervezeteket is. Tehát ez most nem csak kölcsönnyújtás, hanem, hanem, amikor csak azért mondom, hogy a kölcsön uh -huh. ebben az esetben kivétel nélkül mindig olyankor adtunk kölcsönt, amikor valaki megcsúszott, vagy valami likviditási problémája támad. Egyébként összesen most a Ceglédi Csabán kívül beszélünk négy emberről, csak hogy lássuk a nagyságrendet. Tehát nem a De én nem ezt kérdeztem, lesz... azt kérdeztem, hogy mind múlik, hogy valaki cégként ott kölcsön, ö... vagy magánemberként? Ö, hát itt nagyon egyszerű volt a döntés, hogy likvid pénzeszközeink az a, a cégben vannak, magásszeméként kizárólag csak ilyen hosszú távon lekötött pénzek vannak, tehát magásszeméként nem is nagyon azt szerintem most az elmúlt másfél évben kölcsön. Ennyi volt az egyszerű, tehát ennek technikai jók van, magás személykét is adhatunk volna, sem adózása, sem semmi szempontjából nincs különbség. Oké, de én ehhez nem értek, tehát egész egyszerű, tehát a könyvvelő szólt a legfodosabb... legutóbb, talán egy éve, Igen. vagy két éve, vagy három éve valaminek kapcsán, hogy mit kell tennem, és akkor mondtam, hogy nagyon jó szólt, tényleg olyan tájékozatlan vagyok, amilyen tájékozatlanság nekem nem áll jól. Igen? De jogi értelemben sincsen különbség, tehát hogy, hogy ez, ez, ez, ez teljesen irreleváns. Uh, ugye a hitelintézeti törvény azt ugye, hogyha valaki boldog és boldogtalannak kölcsönt ad, ráadásul újságban hirdeti, vagy pedig szórólapokon is gyűjti, tehát az előre ismeretlen kör, ugye úgy fogalmaz a jogszabály, hogy előre meg nem határozható körnek ad uh, kölcsönt. Hogyha ezt üzletszerűen csinálja, akkor komoly bevétele származik ebből a a jövedelmének jelentős része származik. Ráadásul üzletszerűen nem nyilvántartja a hiteleket a behajtás érdekében cselekményeket foganatosít, stb. stb. Tehát, hogy nagyon pontosan meg van határozva, hogy mit hívunk hitelintézeti tevékenységnek, úgyhogy a hallgatókat is arra bíztatom, hogyha véletlenül a szomszédjuk vagy az unokatestvérük megszorul, mert például eladta a lakását, de még nem fizették ki a zárát, és új lakást akar vásárolni, csak mert tipikusan ilyen három kölcsön van, és van három hónap, ahol szüksége van valamennyi segítségre, adjon nyugodtan kölcsön pénzt, mert az nem tartozik ide, és azt csak a budai gyula, vagy már nem is tudom, hogy kijelentett minket politikusi tevékenységének a része, hogy ebből megpróbál büntetődni. Hát egyfelől, másfelől pedig az, hogy valaki feljelentést tesz, és az a feljelentés megfogal, az két különböző dolog, tehát az, hogy ez a piacfelügyeleti eljárás elindult, az önmagában azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank ezt befogadta. Az, hogy a piacfelügyeleti eljárás elindult, az azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank a Fidesz kézüvezérelt házi bankja. Mint ahogy ne felejtsen el, hogy a ceglébi ügyben az, hogy, én, hogy engem beidéznek, miközben az semmi közön nincsen az alapügyhörse, és ezt ők is tudják a papírok alapján, azt hamarabb tudta meg a magyar idők, mint én. Tehát egyszerűen ezek a szervezetek, ezek, ezek ma Magyarországok tényleg ilyen személyes kézi vezérléssel működnek. Egészen döbbenetes módon. És szinte biztos is vagyok Legy. benne, ez a. Ja. Bocsán, nem, Általában azt szokott lenni, hogy magatokat közben változik. Ma reggel egy másik típusú beszélgetésünk van, de eh, szóval, hogy azt akartam mondani, hogy egyébként abban is biztos vagyok, hogy ez a szerencsétlen ügyintéző, akinek ezt a levelet alá kell írnia, vagy ez a szerencsétlen nyomozó, aki ott velem szemben ült, olyan kínosan érzi magát, és pontosan tudja hogy miről van. Szóval a nyomozótól végül megkérdeztem már ö, ö, a vége voltam, hogy őszintén hát, és maga akart engem ide beidézni? Előre vitte ez a nyomozását bármiben? Rám nézett és azt mondta, hogy hát tudja, hogy erre nem Nézzez, Azért nagyon furcsa, mert egyszer voltam ilyen szituációban tulajdonképpen megköszönhetem a hajdan volt Magyar Nemzetnek, hogy ezt elintézte, hogy a Gyorskocsi utcában bűnsegédként már nem elfelejtettem, hogy minek a bűnsegédeként lázítás, én nem tudom, minek a volt figyelj, épp úgy nem volt vicces, tehát az az érdekes... Fotoalag tűnik viccesnek, hogy maga lázított. Hát egy, műs, az mű, egy de az, az valójában az én történetem csekély jelentőségű, és minimálisan se szeretném összehasonlítani sem az önével, sem a császééval, sem a tátraéval, sem a ceglédével. Egy dologban tartottam jelentősnek, hogy én ezt az eseményt, amiből egyébként én szabadultam, egy pénzügyi, egy polgári eh, perletből, ahol vesztettem pénzt, és a rádió is vesztett a Lovas Istvánnal szemben, és ezt én egy, mindenkit én fizettem ki, mert a, a volt még szereplő, akinek egy se volt, az azt is én fizettem ki. De a dolognak az a jelentősége, hogy ugye én ezt mind-mind úgy csináltam, hogy elhívtam a hallgatóimat, annak idején még élt édesanyám, ő is ott volt a barátnőm, és, és nyilvánvalóvá akartam tenni, hogy függetlenül a ítélettől mi az, ami engem vezérelt, és én mit gondolok arcspiritónak, és amikor évekkel később, most adott esetben, több mint 12 évvel később, ezeket a példakig, ezeket előhozom, azok az emberek, akik engem nem szeretnek, azok egész egyszerűen nem értik, hogy ezt az irányított igazságszolgáltatást, amit mondjuk ön vagy én azért sem nagyon értünk, mert aki jogász, az, az, az nem tudja fölfogni, hogy hogyan tud valaki így működni, nem érti, hogy és pont fia lesz 12 vagy 13 év alatt, hogy nem lehetett elfelejteni, az ráadásul a Gyurcsány kormány alatt volt, tehát azt kell, hogy mondjam önnek, hogy ez a szervezet akkor minőségileg ott nem működött másféleképpen. Egészen elképesztett volt az ott gyanúsítotti kihallgatása, tehát az, az egészen sose fogom elfelejteni, mint a tanúcimi filmben. Csak azt tudom önnek mondani, hogy ez az igazságszabogáltatásba vetett hit majdnem maximális lejáratásához vezetett, hozzátéve, hogy az ember az emlékét soha a büdös életben nem tudja elfelejteni, és ha bár megpróbálja kívülállóknak megjeleníteni, a példa azt mutatja, hogy ez kívülállók számára nem ragad, meg egyszerűen az érintettség hiányából adódóan. Hát igen, de ugye a múltkori beszélgetésünkön is szól lehet, hogy mi mindenhez tud hozzászokni az embert, hogy önnek volt egy ilyen élménye, és azért az egy élmény az mindig olyan kiemelkedő, és nagyon megmarad, és amikor az embernek ez már az ötödik élménye, akkor, akkor szépen azt mondja. Nem szeretnék old. versenyezni önnel. <gül> nem, nem, ez sajnos nem is verseny, csak ezzel azt akartam mondani, hogy ehhez is hozzá lehet szokni. Szóval az, hogy nem lehet ezzel magyar... szokni. Így, együtt lehet vele élni akkor. Nem lehet vele együtt élni. De, de, Figyelj, de, engem, ha valami ide ültet, ha valami ide ültet, az az igazságtalanság elleni küzdelem, vagy az igazságkeresés. Az ember Na. kénytelen együtt élni vele, de ez bennem olyan feszültséget okoz, hogy ha önmagában azt tapasztalom, hogy elnéző vagyok az igazságérzetemmel kapcsolatban, hogy hagyom az időmúlását, akkor abban azt érentettem, hogy az tettestárs lennék. De igen, az együttélés itt nem azt jelenti, hogy az ember elfogadja. Hát Bizonyos értelemben az életünk jelentős része arról szól, hogy ez ellen És abban igaza van, hogy, hogy az, hogy a magyar igazságszolgáltatás milyen minőségű, az, az, az, az hát mindig is felvetett kérdéseket. Ezerszer beszéltünk arról, hogy hogyan kellene jobb minőségűvé tenni a bíróságokat, bírók fizetését emelni, csökkenteni a munkaterhüket, az arra alkalmatlanokat. Ö, ö, valamilyen módon a, a rendszer válogassa. Kivonni az ezt... igazságszolgáltatásból a politikát, ami egyébként egyáltalán nem működik. Ez így van, és hát azt látjuk, hogy, hogy most Mert a Lázár különösen... János egyébként megteszi azt a kormányinfon, hogy nem minősít e, bíróságítéleteket, de a Fidesz frakció számtalan tagja, talán abból adódóan, talán nem abból adódóan, hogy éppen nem kancellári a miniszter ezt megteszi, az a világ de ugyanez vonatkozik bármely más frakció politikusára is, csak ugye ma egy kormánypárti politikus szava többet nyom alatt, mint egyébként egy nem kormánypárti. É, és még, még azzal sem értek egyébként ö, egyet, hogy ne lehetne vitatni a bírói döntéseket. A bíró is ember, önállóan hozza a döntést, tehát nekem azzal nincsen bajom, hogyha valaki vitatja a bírói döntéseket. Ö, és vitatkozni is lehet róla nyilvánosan is. Tehát szerintem az egy fals ért hogy nem szabad kritizálni a bíróságokat. Persze, hogy ne úgy, mint az orvosokat, meg a tanárokat, de amikor egy-egy egyébként nekik nem tetsző bírói döntésnek az a következménye, hogy például bevezeti a kötelező nyugdíjkorhatát, és ezzel kirúgják azokat a bírókat, akik úgy, akikről úgy gondolják, hogy nem az ő emberük. Vagy hoznak egy törvénymódosítást, ugye most része fogják hozni ezeket a közigazgatási bíróságokat, ahol gyakorlatilag bírói, tapasztalat és gyakorlat nélkül csak a saját á, maguk által kinevelt fidelitásos vagy fideszes újrók fognak dönteni az állam elleni ügyekben, vagy olyan ügyekben, ahol az állampolgár az állammal, az állami kerül konfliktusban. Tehát ezzel van a baj, amikor megtorlás következik egy bírói ítéletből. Nagyon sok olyan bírói ítélet volt, amivel én sem értettem egyet. Sőt, volt olyan is, amit hát, hogy mondjam, legalábbis kétségeket támasztott bennem arról, ugye Orbán másodfokon egy septiben kicserő bírósági ta, bírói tanács volt az, aki ö, ö, a tényállítását véleményé minősítette át. Tehát van ilyen kritikám, de amikor ez egy kormányzat részéről konkrét lépések és cselekvésekre ragasztatja el magát, vagy ez a következménye, na akkor ott tart. Az az, az érdekes dolog, éppetőt. hogy amíg a tanú esetében az emberek egyértelműen látják a szituációt, és kacagnak, vagy fel van a háborodva, de inkább kacagnak, mert ez egy ritka jó szatéra a magyar életnek egy olyan örökbecső alkotása, mint amilyenek még a vörkének az egypercesei, sajnos az időtállását tekintve, bár ne lennének időtállóak. Én sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a média, belédve a bal és jobboldali média, hiszen azok más-más szándékkal működnek ügyben. az ő tevékenységük ezügyben korán sem annyira időtálló a szónak, abban az értelmében, hogy mint Táncsis Mihályt a börtönéből, emberek százai, ezrei, tízezrei nincsenek úgy felháborodva ennek kapcsán, ahogy egyébként elvileg kellene, és hogy ez egyébként az ügyek bonyolultságával vagy azzal van összefüggésben, hogy nem velük kapcsolatos, erre nem tudok válaszolni, minden esetre az igazságérzetük valahol lepségnél még megvan, aztán megszűnik, mert valahogy a hétköznapi életüket jobban tudják vinni enélkül, mint vele. Igen, ez nekem is egy nagy fájdalmam, és ö, ö, lehet, hogy ismét vissza fogunk oda térni, hogy a vita hiánya azért azt látom, hogy Romániában, amikor a korrupció ellenes ügyészt ö, akarják eltávolítani, akkor ezrek mennek ö, az utcára. Emlékszem, csak egy pár évvel ezelőtt, amikor ö, ö, a, az akkori szocialista párt akart egy rendkívül gyanús embert kinevezni titkosszolgálati miniszternek, tele mafia kapcsolatokkal vagy gyanúval, akkor szintén ezek mentek az utcára, és most direkt mondtam Romániát és Bulgáriát, mert két olyan ország, amivel ami, kapcsolatban mindig azt hittük legalábbis magukról, hogy a mi demokratikus rendszerünk az stabilabb. Ilyenkor ez engem is elkeserít, de szerintem ugyanarra vezethető vissza, amiről a múltkor beszéltünk, hogy ha ez az információ nem is jut el az emberekhez, nincsen arra vita, Nehéz nekik megmagyarázni, hogy amikor demokráciáról beszélünk, akkor nem egy, egy elvont tankönyvi dolog van, ami nagyon messze fönt a feje fölött lebek, hanem arról van, hogy például az ő kórházának a pénzét ne lophassa el a felcsuti Foti Akadémia. A de pénznek. most vissza még erre a történetre, egyébként nem akarok rosszat mondani, de egy másik altusz történetről is volt tegnap szó szóval a kormányinfón, csak hogy mondjam önnek, hogy ugye több altusz megjelent. Na, nem is jelenít. hallottam. Hát azért mondom. Uh, Igen. Nem akarok ponnyolán fogalmazni, így aztán csak egy, azt mondom, hogy egy másik. Ugye önnek van egy levelezése, amit nyilvánvalóvá tett, vagy kitett mindenki számára, ez egy tavaly novemberi. Az már gondolom a piacfelügyeleti eljárást megelőző írásos anyagokkal, vagy meghallgatásokkal volt kapcsolatos. Ennek viszonylag ilyen hosszabb előkészítése volt, vagy ez mi volt? Most az MNB levélre gondolom el. annyit élek nekem is egy kicsit tésőbb. Olyan érzésem van, hogy három évben a kormány, Kimegyek az utcára, már akkor is van, hogy feljelentést hozzolgat. Az MNB küldötte egy tájékoztatás nekem arról, hogy feljelentés érkezett hozzájuk, vagy bejelentés, vagy most nem tudom, ennek a pretitiógimet megfogalmazása. és erre válaszul küldem énnek neki a levelet. A személyes Ez találkozó volt a... is volt? Nem nem, nem, nem, nem. Nem, nem. Erre a levelemre válaszolt számcsoptak egy kicsit a bankszámlakivonatainkon és a költéseinken, és erre válaszul pedig megindították a piacfelügyeleti eljárást, ahol gyakorlatilag ugyanazokat a kérdéseket tették föl, vagy ugyanazokat a válaszokat vártak, amit egyébként megírtam már nekik az előző levelemben is. Tehát kicsit olyan volt a helyzet, mint amikor a ceglédügyben meghallgatott a nyomozó, hogy ne tudott nekem kérdést feltenni, ezért papírokból olvastunk föl mondatokat amik ott voltak előtte, hát most nagyjából így is ki ez a egy nyomon követte ezt a beszélgetést Kálmán Olgánál, azt tapasztalhatta Ceglidi Csaba elmondása alapján, hogy ő mennyi olyan ügyjel foglalkozott még, amelyek, hát ma is úgy kurrensek, hogy ha bár nem foglalkozhat vele hónapok óta, mert ki van a forgalomból, de amelyekről azért tehát amikor a, arról volt szó, hogy behatóan foglalkozott fideszes politikusok bank mozgásával, ott azért az emberben megmozdult valami, hogy hát akkor azért, azért szóval, hogy azért ezek nem Függetlenül attól, hogy talált e valamit vagy sem. Beleértve ugye, hogy említve volt ugye az ön férjének is, ugye az a cselekmény sorozata, ami azzal volt kapcsolatos, hogy végül is milyen dokumentumokhoz jutott hozzá a miniszterelnök úr pénzbozgásával kapcsolatban is mihez nem, és ebben kapcsolatban is megnyilvánult a Ceglédi beleért, vagy köszöni szépen, de vannak kérdések, amelyekre azt ugye mondani, hogy igen, de többet nem akar mondani. ott azért azok szintén feszültségben közelebb álltak a tízeshez, mint a nyolcashoz. Hát én azt hiszem egyébként, hogy a a ceglédi előzetes letartóztatásának vagy őrizetbevételének az első oka az, hogy a Csaba ne tudjon többet sajtótájékoztatót tartani meg, meg, meg politizálni. És ha most visszaviszik a börtönbe, annak is az lesz az oka, hogy április nyolcadikáig nem tudjon mozogni. Ez az, nem, amit őt, tehát olyan, asszisztán. aki egyébként ezt a tevékenységet ugyanezen a szinten visel, vagy tehette volna, ott nem volt? Hát, hogy őszinte legyek most, hogy hirtelen nagyon sok rendes ember van, de, de talán ennyire, ennyire jó kommunikátor, nagyon határozott, nagyon bátor, vagány. Nézd, kevés ilyen van, és, és most meg is értem az emberek túlnyomó többségét, és ebben most legyen, legyünk elnézőek egy-két politikussal szemben is. Azért nagyon nehéz folyamatosan küzdeni. Nagyon nehéz minden reggel azt mondod, nem csak az, hogy nagyon hatoztom. nehéz küzdeni, azért én ismerek számos olyan embert, akiknek ebből Szabadság vagy joghatránya azért az, hogy az ember ezt kockára tegye, azért azt nem Elkezdeni se könnyű, fenntartani se könnyű, talán elkezdeni könnyebb, mert utána, vagy elkezdeni, igen, az könnyebb, mert mert az ember nem számol a következményekkel, de amikor elkezdenek jönni a következmények, akkor azért az ember elszámolhat azzal, hogy erre az egész életre mehet, mert hiába mentik majd egyszer föl, és hiába próbálják rehabilitálni mindaz, amit menet közben elszenvedett, az olyan tartós anyag változást idéz elő a lelkében és a testében, amit egyébként nincs ember, aki kompenzálni tudna. Ezt úgy van, Isten. és láttuk is egyébként, és tettek is szönkre egyébként emberek tömegeit az elmúlt években. Öt csak messze elmentek a Fideszel, és nem kellene az illetek, mint a River próbálnak már. Nem, itt, éveként, a, itt, a itt vala a Welt 2000 kapcsán kétezer. volt szó egyébként, csak a, a név nem volt kimondva tegnap, tehát azért annak a története szintén felrémlik. Na hát az is. De, de ezért mondom, hogy az is rendkívül vicces, hogy egy 2007-es uh, szerződés, amit most, amit egyébként a pénznek a jelentős részét 2010 után a Fidesz kormány fizetett ki, annak kapcsán próbál engem, azért mert 2003-ban és 2004-ben ezért a területért feleltem, de, de, hát de az az öngyilkosság vissza, ott, az a, annak a története, az, az, az, az egy életre anélkül, tehát azt gondolom, Igen. hogy ott az én emlékezetem szándékosan dolgozott a felejtés irányában, mert a nem a felé dolgozott volna, annak beláthatatlan következményei lettek volna. Ugye, hát, és hát nem ő az egyetlen, csak én, én, én tényleg világ életemben mindig távol tartottam magamat az összeesküvés elméletektől, csak van egy idő után, amikor túl sok minden történik, amikor az ember már, már nehezen tartja magát távol, mert, mert ezt előtik autóval, az megmérgezi magát, ez hirtelen egészségesen infarktust kap, és egy idő után az ember már persze tele van rossz érzéssel is, de, de, de ezeket viszont ki kell zárni az embernek a fejéből, mert különben nem tud küzdeni. Márpedig azt hiszem, hogy ebben a helyzetben is most itt Magyarországon ez a küzdelem nagyon. A legelső ilyen élmény volt felfoghatatlan, vagy maga a folyamat is felfoghatatlan? Ö, hát én mindig meglepődöm. Na, tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon jó. Mert ugye azért egyezünk meg, hogy mi most valami olyasmiről beszélünk, ami inkább kellene, hogy a filmekhez tartozzon, mint a valósághoz beleértve, hogy a hallgatóink egy része. Ez teljesen a fantázia birodalmában rakja, mert hogy el se tudja képzelni mindazt, mint amiről mi beszélgetünk. Mert hála jó hát, Istennek az ő életük annyira távol van attól, a potenciáltól, hogy ez egyáltalán bekövetkezhessen, hogy hála jó Istennek, ezt ők oda sorolják, és aztán szimpátia függvényében eh, éreznek rokon vagy lesznek közömbösek, vagy éppen ellenszenved viselnek valaki iránt, aki ilyen történetbe kerül. Hát biztos, hogy az eleje nehezebb. Azért arra emlékszem, hogy amikor a E, felit meggyanúsították sukoró ügyben, e, és akkor már a, talán a tátrait is, a is, és a császit és már olyan sok embert vittek akkor előzetesbe, e, hogy, hogy egy kezemen is e, nehéz lesz megszámolni. Akkor azért emlékszem ilyen pillanatokra, de emlékszem arra, az egyik reggel fél hétkor megszólalt a csöngő. E, akkor már kávéztunk, ébredeztünk, de abban a pillanatban kicsapódott mind a három gyerekszoba ajtaja és az egyébként, hogy mondjam, elég nehezen kelthető gyerekei mindegyike rohant kifelé, és láttam az arcukon, hogy, hogy most azt hiszik, hogy elviszik a felét, elviszik az apjukat, miközben egyébként a kukás csöngetettben nagyon rendesen már elfelejtettük. Jó, itt alapvetően kifelé. egyébként arról van szó, hogy az embernek a lelkiismerete tisztel vagy se be vigyék el? Egyébként, hogyha rászorul, de ha meg nem szorul, hát, a feri, hogy, Tehát, hát, hogy mondjam? De, de a, hogy... nagyon más a felére helyzete, meg a családjának a helyzete. A feli abszolút ezt mondta. Figyenek el, ha megmutatom nekik, majd én de ne haragudjon, ezt, ezt az ember gyerekként vagy feleségként nem, nem tudja, hogy Nem, nem, nem így Ebben ebbe nem fogok hát, ebben vitatkozni. Mint hogy fogalmas igen, is, hogy akik hallgatnak bennünket, azoknak a fejében mi átszódik le, mert hogy egy dolgot kéne nyilvánvalóvá tenni, hogy ez nem az ön férje vagy bárkiránti szimpátia kérdése, hanem annak a kérdése, hogy ez jogször, vagy sem, ha jogszerű, akkor hajrá. Több mindegy, hogy kiről van szó. Ha nem jogszerű, akkor az a csimborasszók csimborasszója. Tehát valakit megfosztani a szabadságától, vagy egyáltalán csak fegyegetni őt olyan joghátrányjal, ami az ő életét alapvetően befolyásolja valamilyen politikai indítatásból, az lehetséges, hogy a politika eszköztárába beletartozik, de én, aki nem születtem makulátlanul, és én, aki számtalan olyan dolgot elkövettem, eh, amit ma már nem követnék el, a barátnőimnek, a pszichológusaimnak, a psziáteremnek köszönhetem az hogy hogy az ember ezzel nem él. Ha módonban állt, akkor a múltamban megpróbáltam megkövetni azokat az embereket, akikkel szemben ezt elkövettem. E, Nyilvánvaló, hogy ennek nem volt különösebb jelentősége, mert azt az időt nem tudtam visszahozni, és nem tudtam meg nem történtét tenni, de az, hogy az ember nem zsarol, az, hogy az ember nem fenyeget, az, hogy az ember, vagy ha, vagy, vagy ha mégis valami idegállapot a kapcsán, ez bekövetkezik, akkor másodpercek alatt azt megoldja, feloldja humorral, vagy elnézés tartós eh, eh, célból, vagy nem aljas célból, de politikai célból az illető személye eh, okán való magatartás legyen, az önmagában nálam egy büntető jogi tétel, miközben ilyet a büntető törvénykönyv nem ismer. Ez a morálnak a része. És, és, és azt akarom magának mondani, hogy szerintem, nem ugye magán, de ez a politika eszközpárában sem tartozhat bele és egy normális világban ez nem tartozik Jó ja, van, aki Shakespeare-t olvas, az, az tudja, vagy, vagy, vagy az Antigónét, tehát, hogy ez ne, ezek nem új keletűek, csak az ember szívesebben látja a színpadon, ott se szívesen, csak egy, egy művészeti alkotás tehát befogadásának éri meg, a személyes életében boldog az, akinek, és azért igen, az ember nem kerül ilyen helyzetben. Igen, egyébként tényleg én is néha úgy érzem, hogy egy ilyen szürreális világban élünk, és majd egyszer, ha már takaróval a Érdemelülök a kandaló előtt, akkor memoárban megírva, milyen izgalmas regény lesz belőle. Mit gondol a tegnap inkább... után és a mai ismeretében, ki tudja, mit hoz a holnap, hogy az egyébként tudható, mert nekem lehet, hogy tudnom kéne, hogy Ceglédi Csaba meddig lesz szabadlában a választásokig, vagy meddig? Hát ismételten a bíróságnak kell dönteni ebben. Tehát az ügyészség kezdeményezte, hogy újra helyezték előzetesbe, a, a, a választási bizottságnak kell, azt hiszem, a, a mentelmi jogáról döntenie, és akkor utána megy bíróságba De megint azt mondom magának, a tegnapi interjú után, ha van Magyarországon olyan bíró, aki ennek alapján visszarakja ezt a fiút előzetesbe, hát szerintem azt sem fog tudni túl sokat a cükörbe reggelente. Mit gondolod Ceglédi Csaba elnézést a kifejezését körbenúcsolza a történetével, a médiát, vagy elment kámán Olgához a Sziónakot. Csaba egy közötípus. Szerintem a minden eszközt meg ahhoz ragadni. Hogy nem csak a saját történetem, nem az ön nem feltétlenül csak a saját története az izgalmas, az, az, az inkább annak a. Mú, mérője, Vajon együtt is elő fognak-e fordulni? Tehát léte, létezik, hogy olyan rádió vagy tévé interjút fog látni hallani, amiben önök együtt lesznek jelen? Persze, biztos, ha van lehetőség, akkor nagyon szívesen. Hát örülök, hogy hallottam, őszintén sajnálom az apropót, ez nem a legfeldobóbb beszélgetésünk volt az eddig érközön. Kicsit túlvehemes volt. Vagy, hogy nem volt, hogy lett volna túvehemensem, amikor az embernek, tehát hogy mondjam, én sose értettem azt, amikor valaki rájut a körmére és egy két óra múlva ordít. Olyankor ordít az ember, amikor rájut a körmére, vagy valaki. Más. Ez így van. Köszönöm, én is a És csak azért mondom, hogy sajnem az apropót, de el nem tudja képzelni, hogy én ezt most milyen mélyen átgondolom, miközben, miközben az, azon gondolkodom, hogy ez csak az igazságtalanság részét. Tehát a párt meg az összes többit, hogy lehántani róla, hogy vajon az emberek, akik hallgatnak bennünk, Érzik-e az, hogy a hatalom sohasem élhet vissza azzal a lehetőségével, hogy az igazságszolgáltatást irányított módon vezesse, függetlenül attól, hogy ez egy szocialista kormány, fideszes kormány, vagy bármilyen kormány, MDF-es kormány, mint ami Magyarországon előfordult. Ez lehetetlen. Így van. Ez így van. Kellem esélyt végét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. hallották. Jó reggelt kívánok, ha 2018, április 20-a, péntek van, Tivadar napja. Most következik az az interjú, amely április 13-án, pénteken, tehát egy héttel korábban készült Dobrev Klárával. Nem fél a sötétben, nem tart az oroszlántól.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 Köszönöm szépen ezt az öt percet hívást, mert e, hát ma ilyen a gyászmunka vagy örömmunka, kinek milyen benyomást kelt, e, abban még több szereplő van, és én aztán az elkövetkező időszakban sokkal kevesebbet leszek, tehát nem csak a szereplőimtől, a főszereplőimtől köszönök el, mint ön, hanem magamtól is elköszönök, és hol külföldön, hol orvosi vizsgálatokon vagyok, mert mindent az ég a világán elodáztam. Tehát egy orvos azt mondta, hogy 8-ra menjek be, akkor azt mondta, hogy most nem. Nem is volt olyan sürgős vizsgálat, amit egyébként el kellett volna végezni, de az ember jár kontrollra is, és mindent az ég a világán úgy rendeztem, hogy az ebbe az időszakba ne essem. Igen, ezt el tudom képzelni. Nálunk is hasonló módon zajlott az elmúlt hónapok élete. Amit leginkább azért a mi esetünkben március illet meg, úgyhogy a következő hónapokban inkább vele akarunk intenzíven együtt lenni. Én nem győztem, és nem vesztettem. Találkoztam a Pokorni valamilyen monparkban, kérdezte, hogy hogy vagyok, és mondtam, hogy én olyan vagyok, mint a Mesben, az Eliot Guld és a Donald Sutherland, tehát nem a sorozatban, hanem az alapfilmben, hogy ott vagyok Koreában, van a háború, ott vannak háborús sérültek, nekem az a dolgom, hogy mindegyiket meggyógyítsam, függetlenül attól, hogy aki a később alá kerül, hát az ugye valamilyen háború okozta sérülést szenvedett, általában nem a körmükkel szokott baj lenni. Hát én ezt sajnos nem mondhatom el magamról. Én, én egy gyomrosként értem meg a vasárnap éjszakát, és azóta is ugye mást sem csinálok folyamatosan, csak próbálok beszélgetni, olvasni, miközben pontosan tudom, hogy még jó pár hétre, vagy akár hónapra szükség lesz, hogy pontosan megértsük, hogy mi történt és hogyan történt, de szerintem nem kell azt azadni, hogy ez egy óriási megcsalódás. Áll a, a, az, amiről korábban volt szó, hogy mi találkozhatunk privátim is, ebben a meglehetősen sporadikus jelenetben, amikor éppen nem orvosnál vagyok, vagy külföldön. Én nagyon szívesen találkozom önnel, ha ön is szívesen találkozik velem, természetesen, amikor lehet úgy beszélgetni, ami egy rádióadás nem tűr, de nem azért, mert abban intim dolgok vannak, hanem azért, mert nem minden tartozik a nagy nyilvánosságra, mert, mert hogy vannak olyan részei, nem azért, mert titkok vannak benne. Tudnék önnek mit mondani. Um, és hát ugye itt azért is kell kímélettel lennem, mert uh, uh, ha bár, azt nem mondom, hogy reális eredmény született, mert mi az, hogy reális eredmény, de azt kell, hogy mondjam, hogy annak a feldolgozásában, uh, amiben ön van, abban maximálisan a segítségére szeretnék lenni, és szeretnék egy olyan dolgot mondani önnek, amit egyébként egy olyan ember mond, aki 17 éves kora óta járt pszichológushoz a saját történetei kapcsán, és akit most nem rádióriporter, hiszen amikor találkoztunk ott abban az étteremben, ott sem Ráóriport minőségében minőségemben voltam. Ha elfogat tőlem nem egy jó tanácsot, hanem egy hozzáállási metódust, akkor azt kell, hogy mondjam, önnek bármennyire furcsa. Hogy bizonyos pillanataiban van ennek a gyászmunkának, önnek függetlenítenie kell a férjétől. Mert ha nem függetlenít a férjétől, akkor nem fogja tudni elvégezni azt a gyászmunkát, ami, ami örre és kizárólag Tartozik. Igen, bár ugye ez két részből áll. Természetesen, hát most értelemszerűen nagyon sok dolog van, amit másképp ö, ítélünk meg. Ö, bár ugye ez, hogy mondjam, minőségét tekintve lehet, hogy egy kicsit másmilyen játszik a... én nem azt mondtam, hogy forduljon ellene. Tehát ezt alapvetően... Én nem értem, hogy mit mond. Én most ugye gyásznak sok van én ebben nem vagyok nagyon otthon, de jó jól tudom, én most még egyelőre a bűnél tartok, és meg akarom pontosan érteni. Pedig a korai hogy... fázis. Igen, ez a korai fázis. És meg akarom pontosan érteni, hogy mi történt, mint ahogy... Drága Klára, bár ilyeneket nem nagyon mondtam. A dű és a megértés, azok kizárják egymást. Ez akkor most legyen van. dühös. De akkor legyen dühös. Akkor, akkor szurkálja van, hát... Orbán Viktor képét egy ilyen izén, <gül> vagy fusson, értenem. vagy nem kell, hogy ezt más lássa. Vagy nem, dobáljon paradicsomot, vagy tányérokat a konyhában. De dű és megértés, azok nem működnek egy platformon. Ebben teljesen igaza van. Csak hát az a baj, hogy az ember nem tud a saját göréből, és minden problémára, vagy, vagy még az ott esetben akár lelki jelenségre is mindig megpróbálom megtalálni az okokat és a mi érteket, úgyhogy Jó, de akkor hadd segít kérdezek, mert nekem itt ez a szakmám akkor Igen. ezek szerint ön most érez vagy érzett olyan dühöt, ami egyébként önre ebben a formában, oké, nem most nem a választásra gondolom, mert csak négy évente van nem jellemző, tehát olyan mértékben kijött a sodrából, ami egyébként a normális kerékvágású dobrev klárára Na, nem jellemző? Ö, nem, én nem vagyok egy ilyen csapkodó fajta, tehát, tehát azt hiszem, hogy olyan típusú <gül> dükkítörés az nem nagyon jellemző rám. Inkább van bennem egy, ö, hát most ez furán fog hangzani, hogy, hogy a dolgot azt igazságtalannak érzem. Ö, és, és, és ráadásul az a baj, hogy, hogy az elmúlt napok eseményei nem abban erősítettek meg engem, hogy jó-jó volt, akkor igazságtalanság. Károly nem és hallgatta el. a Navracsis Tiborral folytatott beszélgetést, és az ön után folytatott beszélgetés Iván Júliával majd Gulyás Gergelyről, Gergelyről pont erről fog szólni. Igen, ez maximálisan. Hát állítom. igen, kíváncsi vagyok tényleg arra, hogy ők, ők mit mondanak. Sajnos a korábbi nem tudtam hallgatni, mert Marcit el kellett indítani, különben nem lehet mellette rádióinterjút adni, mert bele akar majd beszélni. És nekik is mindenről véleménye van. Szóval, hogy, hogy az elmúlt napok eseményei abban erősítettek meg engem, hogy, hogy itt tényleg van mit megérteni, mielőtt elkezdenénk a fejünkre húzni a lepedőt vagy a takarót, és elbújni a világ elől. Tehát muszáj, muszáj az embernek tisztán látnia. De akkor én most lássak egy ilyen patetikus jeletet, mint a filmben, amikor ő ott érdel, és azt mondja, hogy Istenem, miért tetted ezt velem? Nem, Mivel érdemeltem szóval én ezt meg? Nem, nem, lássad egy olyan jelenetet? Amikor én, aki aztán tényleg nem vagyok egy Excel-tábla bújó típus, hogy <gül> e, hiába van egy közgazdasági diplomám, e, attól függetlenül, a, e, hogy mondjam, a bonyolult eloszlási függvények, azok nem a, az én műfajom, de, de de ilyeneket bújok éjszaka, és akkor rászolok magamra észre, akkor, hogy Klára, Irgú, most már mennyi elaludtunk, mert volna reggel fel kell kelni. Mit te, akar kiolvasni az Excel-táblákból, mint valami dzadzból? E, a végén nem én fogom kiolvasni értelemszerűen, hanem, hanem, hanem matematikusok, illetve késődészetek. Éppen a napokba került a kezembe egy tanulmány, talán a nyest.hu közölte egy orosz elméleti matematikus, fizikus, aki évek óta mással sem foglalkozik, hát oroszországban az érthető, mint a választási csalások logikájával. Egyébként érdemes elolvasni a nyesthu van rajta. Ö, és azt mondja, hogy, ö, ö, fuh, hát ezt most nehezen fogom a hallgatóknak összefoglalni, miután valószínűleg az alany, maga, az állítmány sem értem, mennyire értenem kellene, de azt mondja, hogy általában a választási részvételek, hogyha a szavazóköröket nézzük, akkor az egy ilyen normál eloszlású görbe, tehát egy ilyen egy darab púp, ha úgy tetszik, és ahol meg beavatkozás történt, és mutatja ebben, mondjuk megmutatja így a svéd választásokat, és ahol beavatkozás történik, ö, ilyen például az oroszországi választás ott, ott ez, ez elkezd rendetlenkedni és másképp viselkedik. De a legfontosabb megállapítás, és szerintem ez mindenkinek érthető, hogy az oroszországi elnökválasztás, amiről mindegy, hogy mondjam, konszenzus van, hogy ott most is és négy évvel ezelőtt is csalás történt, azok nem a nagyvárosi kerületekben történnek, és nem ott történik a a szabálytalanság, hanem általában a kis szavazókörökben és a vidéki szavazók. Ön változatlan nem el a választási csalás Hát én ezt még nem tudom elejteni. Nem tudom elejteni, miközben nem akarok magának határozott mondatot mondani, mert ehhez meg túl kevés a tudásom. Inkább azt mondom, hogy, hogy a gyanú az, az nagyon erős. És most tehát nincs olyan, hogy kis csalás, közepes csalás, nagy csalás egy választáson. Tehát hogy ez, ez, ez nem olyan, mint nem mint az adócsalás, aminek a büntetési azon múlik, hogy az ember hány forított csalt el, vagy mint a lopás. Ha felmerülnek, már pedig hihetetlen mennyiségben merültek fel olyan, és akkor most hívjuk őket szabálytalanságnak a politikai korrektség miatt, amelyek ráadásul mind egy irányba mutatnak a demokratikus oldalnak, a, most a két farkútól kezdve az lmp ig pontosabban nem a Fideszel szemben álló oldalnak, mert Jobbikot is ide kell vennem, hiszen az ő esetükben is történtek furcsaságok, akkor muszáj az ember ezt megérte. Aztán lehet, hogy az lesz a vége, hogy az ember azt mondja, hogy hát igen, minden teljesen rendben zajlott. Vagy ö... nem zajlott minden teljesen rendben, de mégsem mondhatok választási csalás. Van ilyen verzió is. Na én ezzel még egyelőre nem tudok mit kezdeni, a nem zajlott minden rendben. Tehát A nem zajlott minden rendben ö, ö, két lehetőség van. A mindig van emberi hiba. Tehát, hogy az rendben van. Minden rendszer, ahol emberek dolgoznak, ott hiba van. A hiba az a rendszer, hogy mondjam, természetes működésének a velejárója, akkor azt tudom magának mondani, hogyha hibák történtek, és annyi hiba történt, amennyi történhetett, az a rendszer normális működés. Akkor rendben van. Ha, ha, ha a hibák száma, vagy adott esetben olyan úgy tűnik, hogy, hogy a nem hiba, hanem bűncselekmény, mert hát ez bűncselekmények száma, meghaladja, <tos> a rendszer normális elfogadóképességét, akkor megint azt kell magának mondjam, hogy nincs olyan választásoknál, hogy kis csalás, nagy csalás, közepes csalás. De, de nem fog addig tudni megnyugodni, és most nem csak én nem tudok megnyugodni szerintem, hanem, hanem a Fidesz ha nem szavazó közösség sem fog tudni. Ezzel óvattal, hiszen én azért beszélek ellenzékel, nem ellenzékel, ebben ön és a férje azért a, a két végletnek, az egyik végletén van, azért vannak köztesek. Iztos, tehát az, hogy, ez, hogy a, ez a massza, akiben én is beletartozom, egyértelműen elégedetlen lenne, a másik pedig elégedett, ez így egyrészt Ó, nincs fel, massza. Tehát a politikában ez nagyon ritkán van így, is. Ö, az nagyon nagy baj is lenne. De, de akkor ezt tudom magának mondani, hogy akkor a, a végletnek erre felé hajló... Jó, én kívánom az nem önnek, nem hogy igaza legyen, a mert amennyiben ugye igaza van, abban az esetben az ön gyászmunkája pillanatok alatt jogi <gül> relevanciával bír, a gyászmunkának nincs jogi relevanciája, ennyiben kívánom önnek, tehát nem hát. azt szeretném, hogy választási csalás legyen még mielőtt félreértenének az, az emberek. Én ezt mondani, hogy én, én, én másképp érzek ezzel kapcsolatban, és ez most nem ez most nem képmutatás, hanem inkább a jövőtől való félelem vagy aggodalom. Én tényleg azt kívánom, hogy te legyen igazam. Mert az a baj, hogyha, vagy, vagy ne bizonyosodjon be, nem igaz, hogy legyen igazam, mert nem állítok semmit, csak kérdéseim vannak. Mert az a baj, és ezt, ezt muszáj érteni, hogyha véletlenül bebizonyosodik, hogy itt, hogy itt emberek ö, tudatosan belenyúltak a választásokba, amire azért nem volt példa Magyarországon a rendszerváltás óta, akkor az olyan jövőt vetít elénk, ami szerintem szörnyű, és most őszintén mondom, hogy beszélek magával kiráztó a hideg. Tehát azért nekem gyerekeim vannak. Ö, Jó, én, szeretném, én... Szeretném, szeretném önt megnyugtatni, de úgy, hogy alapvetően nyugtalanná teszem. Tételezzük fel, hogy egyáltalán nem történt választási csalás. Én nekem ez sugja a belső hangom, és amit látok, az ez. Ugyanakkor látom azt, amit a miniszterelnök úr folytat a Nemzetközi Sajtótájkoztatón, hogy mit ír a figyelő semmilyen jelentősége nincs, de hogy arra való reagálásban mit mutat kormányzat és ellenzék, és azt kell, hogy mondjam, hogy ön az A-típusú búcsú között választhat. Hát bizonyos értelemben igaza van, és úgy tűnik, hogy a. És azt az kell, hogy önnek mondjam. Értegés, hogy... másodikat mondott, hogy lehet, hogy egy fölösleges, hogy bolcsalás vagy nem bocsáss. Tehát er, figyeljen, figyeljen mi azért, én, az én pontosan így gondolom, hogy a B-típusú az azért sokkal rosszabb, mert ott valójában nem arról van szó, hogy a Duna megárad és kilép a medréből, hanem ott egy nem mederrel rendelkező. Tehát ott az olyan, mint amikor földcsúszomlás van, ott jön önnel szemben minden, ott fölmászhat a fárad, de teljesen fölösleges, mert fával együtt viszi el. Igen. Jó, hát ilyenkor meg különböző emberek vannak, van, aki elfut, van, aki elbújik, van, aki... Ö, én, én általában úgy szoktam az aggodalmaimat, vagy a félelmeimet feldolgozni, hogy, hogy, hogy én beleállok. Tehát én akkor nem végig gondolom a legrosszabb forgatókönyvet, és akkor utána beleállok abba, ami nekem helyes. Én nem ezt azért is én nem értem, de amikor egy nagy tömegben józan, akkor azért annak a jelentőségét, és ezt a mondatot nem fejezem be. Tehát egy izgatott tömegben nem izgatott a Józannak lenni, ott lefelé az ember arra vigyázhat, hogy ne essen el, mert akkor eltapostsák, és próbáljon kikerülni a tömegből, de ebben az esetben a tömeg maga az ország, mert független attól, hogy egy olyan helyen van, ahol nyert az ellenzék, tételezzük fel, hogy a 14. kerületben az nem egy sziget Magyarország tengere. Hát, hogy Budapest nem egy sziget, igen, ugyan, nem? Tehát, hogy az. Hát, abszolút, és, és azt hiszem, hogy most független attól egyébként, hogy jogi értelemben mit lehet. Még kicsit az én. is benne van, hogy nem hergerik -e egymást. Én tudom, hogy ez egy furav dolog itt, de hát ebből eddig nem nagyon értem. Én attól félek, hogy önnek hergerik egymástól. János, biztos, hogy ennek van egy ilyen pszichológiája, persze. Tehát azok az emberek, akik egyetértenek egymással, és akkor megosztják ezt, és azt és hogy itt is mennyiségű kamuhír is jön a, a Facebookon, ami, ami, ami, amiről, amiről lesüt, hogy úgy hogy butasága, hogy Uh, ahogy van, de éppen ezért mondtam, hogy a dolog az nagyon egyszerű, mert, mert meg lehet, hogy matematikával, statisztikával és joggal. Erre a dologra lehet választani idővel. Tehát én azt hiszem, hogy, uh, hogy azt mi a következménye, azt nem tudom. De miután vannak racionális eszközeink arra, hogy erre választ kapjunk, ezért azt hiszem, hogy, hogy, hogy, hogy ez ebből a szempontból megoldható. Én ezt is értem, de hadd mondjam el, hogy ön például a maximális odaadásával, ragaszkodásával és lelkesedésével a férje iránt, ami a mi kapcsolatunkban a kristával ugyanígy megvan oda-vissza, de mégis másféleképpen működik, nem biztos. Tehát én például szívesen ülnék végig egy olyan beszélgetést a szó képletes vagy valódi értelmében, amikor ki lehetne elemezni terápiásan azt, amilyen mértékben a férje együttműködött, és nem működött együtt az ellenzéket. Tehát ez, ez egy egészen más része, de amelyben szintén önök megbonthatatlan egységet alkottak, és én csak arra gondolok, ahogy, ahogy Karácsony gergely egymásról, egymással beszéltek, én nem vagyok a tanára önnek, én nem vagyok a pszichoterapeutája, én csak azt mondom, hogy én Miután önt most nem a férje feleségeként kezelem, hanem önálló entitásképpel, akkor is, amikor azt mondom, hogy hergerik egymást. Én azt szeretném, hogyha ön most távolabb tudna lépni az eseményektől, és bármilyen szoború az eseményektől párhuzamosan a férjétől, amivel nem azt mondom, hogy ne ebédeljenek együtt, hanem azt mondom, hogy kellene tudni teremteni egy olyan távolságtartást, amire a visszakérdez, hogy hogyan csináljam, arra azt tudom mondani, hogy ezt nem tudom megmondani, kedves Klára, de valamilyen módon meg kéne vele szerintem próbálkozni ami beszélgetéseimben. Tehát, hogy a, e, én úgy érzem, hogy a, az én politikai nézeteim, vagy az, hogy mit gondolok a világról, vagy mit gondolok Magyarországról, vagy akár azok esetben a választásoktól, e, az nem azért ilyenek, mert Gyurcsány Ferenc az én. Én nem hanem néha úgy érzem egyébként, hogy azért vagyunk mi még mindig ennyire erősen együtt, mert nagyon hasonlóan gondolkodunk a világról. Tehát, hogy, hogy amikor, amikor az elmúlt hetekben beszélgettünk ö, ö, politikáról, és, és adott esetben sarkosabb véleményt ö, fogalmaztam meg, ami egybeesetett a Feri véleményével, de akár Karácsony véleményével is, vagy, vagy ö, Szélbermetek véleményével is, akkor a, a dolog az nem azért van, mert hogy én aranyos, engedelmes kis feleségként mindig azt gondolom a világról, amit a Feri gondol, hanem, hogy amit nagyon sokszor elmondtam magába, hogy Szerintem a mi házasságunk egyik alapja, hogy értékrendben és világban mi azonosat gondolunk. És ezt nem most gondolunk azonosat az elmúlt két évben, hanem nagyjából az elmúlt huszonöt évben. És amikor azt mondom magának, hogy, hogy, hogy nagy vitáink nincsenek, akkor persze mindig azt mondom, hogy vitáink vannak. De nagy értékrendbeli vitáink. Nem, most másról beszélünk, én ezt tökéletesen értem, de most van egy olyan érzelmi egység, ami ettől független. Persze, de, de csak, csak, nem tudom, hogy az okokhoz a kész, és az így van. Hogy az azt égység, nem tudom, azt égység, én nem tudom, azt de abban az, én nem mennék, a, nem mennék én állat. nem én véleményemet vagy a ferét, vagy pedig, vagy pedig éppen a, a vélemény azonosság erősíti a miérzelmi egységünket. Valószínűleg nekem is hoznám kéne pszichológusan járnom, hogy ezt ki tudjam bogarázni. Nem hiszem, hogy ennek szüksége volna erre, én nem emiatt. Tehát az én tudományom ezzel kapcsolatban egyrészt nem aktív, hanem passzív, és a passzív tudomány az nem alkalmas arra, hogy aktív a művelem, gondolatokat fogalmazok meg. Inkább arról van szó, hogy érzek valamit, amit megpróbálok szavakba önteni, de önöknek ez ügyben semmilyen beteges jelen nincsen. Tehát amiről én beszélek, az teljesen normális. Csak én azt mondom, hogy a tisztállátáshoz adott esetben a gyógyuláshoz egy olyan folyamat, és szükség van egy ilyen szituációban, ami egyénileg könnyebben megy, mint párosban. Biztos, biztos. És hát különböző emberekkel is beszélgetünk, hát a a, a, az én beszélgetőköröm az nem feltétlenül ugyanaz, mint a ferie, még hogyha van is nagyon komoly Amikor Akkor azt mondja, hogy igaz, ez elszakadva, mert záros az időnk. Mit jelent az, hogy igazságtal? Hogy fordítja ezt le nekem magyarra? Hát nézze, az egész, amit előre tudtunk, és így mentünk bele, hogy az egész választásnak van egy alapvetően aránytalan Részt, a, a, a határon. Oké, okay, de, de akkor tisztástuk, hogy ezt nem... De ennek belementjük. Ebbe belementünk ennek ellenére, amikor ezzel szállom. Na most, hogy ezen túlmenülem még felmerülnek olyan tömeges ö, jelenségek az ellenzéki szavazatok le, le listáz, vagy lenullázódásától kezdve a fiktív lakcinkártyával bejelentett csepeli ukránokig, ö, és akkor most még az összeset nem sorolom föl, ö, ez már olyan olyan mértékű túllépése, annak az egyébként oh, előre tehát, tehát, nemes, a, abban, nemes, amit ön mond, abban szabálynak. az igazságtalanság az nem szerepel, hogy egyébként az összes ezen perefeltételt nem tudomású, vagy tudomásul véve, de nem akceptálva, nem azt tartja igazságtalanságnak, hogy így döntött a nép. Nem, szerintem, szerintem a, azt egy demokratikus politikus sose mondja azt, hogy az igazságtalan, hogy így döntött a nép. Szerintem nem így van. Tehát, hogyha. mind mindaz, az ami nem még pluszban rárakódott, nem, arra. Nem, bele. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Oké, de most arról beszél, hogy ami pluszban rárakódott jogigazságtalanságként arra, ami korábban volt, Igen. ezt nevez igazságtalanságnak. De ezt muszáj mondani, én nagyon nem Értem. szeretem ezeket a mondatokat, hogy ilyen a nép, meg olyan a nép. Én ezt értettem. Hát csak a... szerettem volna megkérdezni. Igen, tehát a, a, az emberek azok annak alapján tudnak dönteni, amiuk van. Tehát a, a kis településen, amikor, amikor ott áll a polgármester és azt mondja nekik, hogy gyerekek 65% alatt nincsen közmunka, akkor, akkor a népnek teljesen igaza van már, mint az ő szempontjából. És semmiféleképpen nem gondolom, nem az ő részéről igazságtalannák azt, ahogy szavaz. A polgármester, azt nagyon szívesen, képletesen szemébe billenteném, de, de, de, de azt, azt, azt nem szeretem, amikor, amikor az embereket. Mert szerintem nem is erről szól a történet. Hát, Annyi olyan sok fajták vagyunk, és olyan sok érdekünk van, és olyan sok mindentől félünk, rettegünk, hogy olyan sok élethelyzetben vagyunk, hogy nem lehet azt mondani egy adott emberre, hogy abban az élethelyzetben, hogy nem tart szináris döntést hozott a saját maga számára, amilyen információja volt. Hát most tudjuk, hogy a kis települések életükben külföldi családot, hogy a rettegés van. a, a, a ide egy pontos Azt kérdezem öntől, hogy azokat a jelenségeket veszük figyelembe, most nem fejeztük be az előzőt, de azt látható módon nem is tudjuk befejezni, hiszen ott olyan folyamatok vannak, amelyeket jelen pillanatban még a végrehajtást nem ismerjük. Tehát, ahhoz időben előbbre kéne lennünk. Ha azokat a megnyilvánulásokat veszük, ami arról azt mondtuk mind a kettőre, hogy lehet, hogy még nagyobb aggodalomra adnak okot, azt ön hogyan itéli meg, és ebben épp úgy benne van a figyelőre, való reagálás, hiszen a figyelőnek semmilyen jelentősége nem lenne, hogyha egyébként maga a reagálás nem lenne ilyen, és az azonban de már a, nagyon pregnáns. A, de ez már nem reagálás, az Orbán kezdte. Ó, nem igen, nem én ezt ez végig, végigvettem. A, igen. igen, tehát ez nem tudom, tudom, hogy ez nem egy, nem, egy, nem arról van szó, hogy csak úgy lóg a semmibe. Ha nézzük azt, ahogy az Orbán, ahogy a miniszterelnök úr beszélt a nemzetközi sajtótájékoztatón, önnek milyen képviláglik -e fel abból adódóan, ahogy alakulnak az események, a közeljövőt, illetően, ha egyébként túl tudjuk tenni magunkat azon, amin az elején nem tudtuk túl tenni magunkat, de mégis meg kéne kísérelni legalább. Hát én mondtam magának, hogy általában mindig a legrosszabbra készülök föl, szóval, hogy ha arra van megoldásom, vagy, vagy elképzelésom, akkor meg tovább. Én most a fejemben egy, egy, egy erdogáni világot látok magam előtt, annak minden következményével. Egy erdogáni világot, ahol mindegy. egyébként a gyurcsányi família ugyanott él, ahol eddig. Nem, hát az Erdogani világban nem, ez, ez nem azt nem. Hát maga is pontosan tudja, hogy. Hát önmond, e, hogy a hogy ferit innen nem lehet hat se elbontatni. Ja, hogy úgy, úgy érti, hogy Magyarországon. Igen, igen, igen, igen, hát ez meg, megint az a kérdés, hogy ki az, aki, aki, aki úgy, úgy küzd, hogy beleáll, és ki az, aki úgy küzd, hogy inkább. De hát az előbbmond, hogy e, beleáll. Elmegy. Igen, azért mondom magának, hogy igen, de ettől még. De hát csak úgy értettem az előző mondatát, hogy akkor úgy él tovább, mint eddig... De azért a gyerekeimnek én is azt tanácsoltam, hogy inkább külföldön tanuljanak a következő négy évten. Ami azért nekem egy nagyon fájdalmas pont. És hát nagyon sok hasonló mondattal találkozom gyerekekről, unokákról. Azért ez, ez, ez, ez főleg Budapesten vagy a nagy városokban, de kisebb is elmennek dolgozni. Azért ez egy. Azért ez Mitől egy akarja így megóvni őket? Ö, a, a, a hangulattól az eljárásoktól, hát maga is tudja, hogy az elmúlt években hány büntetőeljárásban próbáltak minket belerángatni, akár a Ferit, akár engem. És, ugye és itt történt emlékezzünk történt, meg arra, hogy nekem történt. most időben nincsen energiám, tehát nincs időre, de ugye Császi Zsoltot háziőrizetben Házi Háziőrizetben gették, igen, igen. Pátrai pedig még bent van. Tehát nagyon, tehát hogy mondjam, országos hangulattól is szívesen megkímélném őket, és, és, és konkrétan, tehát azok azoktól a, ha úgy tetszik, akkor ö, stresszesebb helyzetek valami adott esetben a családot érinti, bár ezen azért a pár száz kilométer különbség nem változtatna az internetvilágában, ugye minden életünket akkor is közösen éljük Skype-on, vagy itt ott, ott, ott hogyha ha éppen külföldön vannak. De igen, tehát én alapvetően arra készülök a, a következő hónapokban, vagy években, hogy ez a listázás, ez tovább folytatódik, és a listázásnak van következménye. Orbán sose szokott olyan mondatokat mondani, aminek a végén nincs következménye, ha nem áll vele szemben erő. És szerintem Orbán ellen az egyetlen eszköz, és az elmúlt időszak is ezt mutatta be, hogy ha, ha minimális erőt is érez magával szemben, akkor megfutamodik, és most bármire gondolhatunk az olimpiára, az internetadóra, amik persze elenyésző apróságnak tűnnek most így ennek színjében. És ön tud ilyen erőt felmutatni? Én egyedül semmiféleképpen. De én, én, én azt hiszem, hogy azt a döntést talán meghoztam, bár ha részleteket kérdez, akkor még fogalmam sincs, hogy, hogy a következő időszakban szerintem erre szeretnék koncentrálni. Magyarul? Hogy elsősorban azzal szeretnék foglalkozni, hogy hogyan lehet ezt a Orbán-i vezetleg Azt látom, hogy mit volt és minden pillanatomat ezt foglalja le, és, és, és nem is jut annyi idő és energia minden másra, mondjuk például akár a cégen vezetésére is. De most hiába kérdezz részleteket, mert ez egy fájnak reformálódó döntés. Nem, szívesen válaszolnék rá, de tudja, amikor, amikor érzi az ember, hogy valamilyen döntést kell hoznia, csak még nem tudja, hogy mi az, és még rágódik magában, és gondolkodik, és és nem tudja, hogy ö, ö, mi lesz ennek pontosan a vége, de elkezdődik benne egy ilyen folyamat is, ami, ami, ami arról szól, hogy lehet, hogy mással kell foglalkozni, és másképp Elköszönök Öntől. Köszönöm. Sajnál, hogy a beszélgetésünk ilyen hangulatú volt. Remélem találkozunk még, akár az életben, akár itt a éterben. Viszont hallásra. És fogom a kávémet megkíváncsi. Rendben van. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Dobréf Klárát hallották. One thing I like about that girl of mine, one thing I like about that girl of mine, one thing I like about that girl of mine, she treats me right and loves me all the time. She walked in the rain till her feet got soaking wet. She walked in the rain till her feet got soaking wet. She walked in the rain till her feet got soaked and wet And then she said to every man she made Mr. Change a Dollar, give me a lousy dime Mr. Change a Dollar, give me a lousy dime Mr. Change a Dollar, give me a lousy dime So I can feed that hungry man of mine Sometimes I'm, Sometimes I'm broken blue as I can be Sometimes I'm broken blue as I can be Sometimes I'm broken blue as I can be But still, my baby, she looks after me That gal of mine, she's one way all the time That gal of mine, she's one way all the time